Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza, Kolundzia Gábor elnöket, és Nagy Gábor szociális munkással mai vendégünk. Aki néhány hónappal ezelőtt hallhatta Ériás áldámba a műsorunkat, annak valószínűleg emlékezetes maradhatott, mert egy nagyon határozott, kemény emberről ismerkedtünk meg, aki egyébként halkszavú és rendkív udvarias, de amikor arról van szó, hogy embereket akarnak kilakoltatni a lakásukból, mindenféle való hivatkozással, akkor nagyon is harcos tud lenni, és számos családot mentettek meg a kilakotatás elől. Végül is nem hiába volt ez a harc, mert azóta már több alkalommal hirdettek ilyen moratóriumot, a legutóbb éppen most van folyamatban, és egy kicsit enyhültek a bankok hát brutális szabálya is, de minden azen a zanáttal a damokész kadja találba, hogy ott lebeg a fejek felett, hiszen a monetőröm előbb utóbb lejár. Na most ugyan ennek a kérdésnek a másik oldalát fogjuk ma vizsgálni, a hajléktalanság kérdését, ami azt kell mondjam, hogy az utóbbi 20-25 évnek egyik legirritálóbb problémája Magyarországon, és különösen nagyvárosokban. Én még emlékszem rá, amikor, hát kórusok már akkor is voltak, de én nem emlékszem halléktalanokra az utcákon, amikor még az alujárók az, az aluljárásoknak a helyei voltak, és nem, nem szállások, amikor a pályaudvarok még várótermek voltak, és nem menedékhelyek, tehát volt egy ilyen időszak, és hát elképedve kell tapasztalni ezt a állapotot, hogy emberek százai ezrei szólulnak ki, még téli víz idején is fedél alól, és, és majd hennem rosszabb sorzók van, olyan sorsok van mint egy kutyának, szóval amelynek még háza sincs, tehát ez, ez sok gondolatot felébe ezt az emberbe, hogy miért van ez, hogy lehet ez és mit lehet tenni. Hát most egy, hogy mondjam, az első vonalban a frontvonalon dolgozó szociális munkással fogunk beszélgetni, aki a hajléktalan foglalkozik. Talán inkább azzal indítanék, hogy hogy kerültél bele ebbe a világban? Hát, Szerusztok, Nagy Gábor vagyok, és egészen konkrétan úgy is mondhatjuk, hogy véletlenül egy kicsit, mert hogy valamennyire mással foglalkoztam, más jellegével az iskolában, szegénység vidékre, falvakba jártunk, és munkát kerestem, úgy sikerültem. Uh -huh. Tehát itt ugye Budapesten ez egy konkrétabb munka. Ezzel akkor a kérdést egy picit tovább is lökhetjük, hogy méleti szociális munkás, mert a, a, uh -huh. a szociális a munkás a azt mondta, hogy ó, hát én szegényekhez jártam vidéken, ez sem hangzik Evidenys. sokkal, ö, hogy mondjam, ez nem egy, egy fényes karriernek a kezdete. kezdete, igen, legalábbis úgy tűnik. Hát ezt nem tudok erre okosat mondani. Hmm. Így alakult. Nem, nem tudom, Tehát, De, hogy nem volt a, semmi mi konkrét. Mi személyes motiváció, hogy miért ott kötöttél ki? Hogy miért, miért azt választottad? Miért nem mondjuk lettél, nem tudom én, mm -hmm. panfiú? Mm -hmm. <gül> hát így ez... ülhetnél itt most nyakendőbe és, és próbálhatnád védeni a másik oldalnak az érdekeit is. Hát elég sok ismerősen a másik oldalon azért, tehát hogy nem az én, azon az oldalon, ahol én dolgozok, hanem ellátottként vagy ügyfélként, és így ezáltal a szociális munkásokkal is elég sokat találkoztam, hát elég hangzik, de valahogy így belefolyik az emberbe, egy idő után, és aztán persze gondoltam, hogy akkor ezzel jó lenne professzionálisan is foglalkozni, Úgyhogy valahogy így jött a dolog. És mióta foglalkozol pontkétlen a hajléktalanság kérdésével? Hát egy éve. Egy éve. Tehát akkor kom komoly tapasztalatok gyűltek, jöhettek fel azóta. És ez utcai szolgálat, vagy szállón? Utcai. A, a, a, az aztán tényleg az első vonal. Elmondanád, hát, hogy nagyjából mi beláll a normál munka időd, vagy egyáltalán melyik időszakba kell dolgozni? Hát ilyenkor a krízis időszakban es, délután este. Tehát kettőtől tízig van hivatalosan minden szervezetnek, kettőtől tízig kell ellát, ellátni a területét. Ennek mi az oka, hogy ilyen időszakot válsz? Miért nem mondjuk délelőtt vagy éjszaka? Hát egyrészt ugye az este időszak a kritikusabb, meg az éjszakai, bár én szerintem, hogyha valaki megfagy, akkor, tehát tíz óra előtt nem nagyon fagynak meg, de éjszaka meg... Nem nagy, az, az se jó, hogyha zavarja az ember hogy mondjuk, őket. Tehát mondjuk, föl, ha föl ilyen időszakban rázol. vagy, akkor mondjuk nagyobb az esély, hogy mondjuk éjszakára valahova ö, Hát Az éjszakai ellátás menni. így van, mm -hmm. tehát hogy, hogy, hogy bevinni ö, menhelyre, a é, élelmiszert ö, kiosszuk nekik, mm mondjuk képességet mi konkrétan, tehát az utcai szocmunkás azt nem ad, de hogy ruhadományok, takarók, ilyesmi. Mm. És az esti órákban könnyebb is megtalálni. Itt egyébként szeretném megemlíteni, hogy a civil rádióban a Lakatos Gyula folyamatosan szervez hajléktalanoknak ételosztást. Most már sok-sok év volt a csinálja, ő egyébként a kanálforradalom című műsort szerkeszti. És hát egy-két alkalommal én is voltam vele egy hételt utcán is, és üt, üt, hajléktalan szállon, és ott a Pormadski utcában és más helyeken. És hát üt, ez egy, mondjuk egy, egy, egy jó dolog, hogy egy civil rádióban ugye nem csak beszélnek, hanem egyesek cselekszerek is nagyon komolyan. És mik a tapasztaltok, tehát lehet -e tudni, mert különböző számokat lehet hallani, hogy hány találom Budapesten, vagy ezek ilyen számháborúk, szóval, vagy az állandó változik. Tehát körülbelül mi az arány, hogy hallani azt is, hogy van egy bizonyos kör, és viszonylag kicsi a változás, talán, hogy mi az igazsága ebben ezekben a dolgokban. Hát ugye az évelei számláláskor olyan 2000 körül itt szoktak számolni. Mm -hmm. Konkrétan 1500-an élnek közterületen, 1500-as mm -hmm. nagyságrendű. És tehát ugye hajléktalan, attól még, hogy nem közterületen él, hajléktalan, nagyon sokan vannak, akik átmeneti szállókon élnek. Ugyanúgy nincs lakásuk, hajlítan ellátásba tartozik az ő ellátásuk is. Tehát ennél azért jóval magasabb, és, és nagyon sokan vannak, akit nem is lát a rendszer. Tehát, hogy... Mi a metódus a, az összeszámlálásban, hogy hogy lehet ezt megoldani, ezt helyesen név, névre megy, vagy valami körzetbe, mint egy hát... ilyen statisztika csupán, vagy pedig egészen konkrétan nevekre megpróbáljátok összeszedni azokat. Területek vannak, önkéntesekkel szokott működni ez az egy, egy éjszaka. Tehát mondjuk Ki neked van, van egy területed, így és van. Egy hát egy, önkéntes, csoportnak, egy csoportnak vagy egy csoportnak. És akkor azon a területen. És, és ezt ez, ez, ez valahol központilag ezt te megbeszélik egymással a szervezetek? Így, így, van, van, így, így, van, van. így van. Tehát anak, ez anak, szervezet ez nem, nem ö, állami Uh -huh. szervezésű dolog, hanem több civil szervezetre van összes, szóval. az az, Vagyis hát a, a, a legtöbb. És hol ülnek így, össze, vagy. hogy ezt megbeszéljük? Már nézést, de ezek, persze, ezek nagyon persze, fontos persze, kérdések, mert, mert az embereben nem lát bele kívülről. Hát ez változó, az előtte meg van hirdetve különböző fórumokon, egyetemi levelező listákon meg van hirdetve, jóval előtte, és akkor hát valahol mindig kimajelölve egy helyszín, ahol, ahol, megvan, ahol történik a megbeszélés. Tehát ez este 7-8 óra körül szokott kezdődni, előtte meg történik a megbeszélés, kioszták a területeket, és így, tehát, hogy nincs egy állandó helyszín. Hogy... Ebben van valamilyen szándék, hogy, hogy mindig változtatjátok a helyszínt? Nincs. Nincs, nincs. nincs valami semmi gondolat semmi. De ilyen értelemben te mondhatod azt, hogy nekem vannak gondozatjaim, akiket mondjuk így már névről ismersz. Hogyne, hogyne. Ja, most ez csak az összeszámmalásra vonatkozik. Persze, nekünk van fix területünk mindenki, tehát az utcai szociunkásnak. Tehát, mondjuk hát az összeszámmalásra. Ja, olyankor akkor Egy ez februárban szokott lenni. Így van. Tehát az csak hogy tudjunk róla. hogy értem, és, és ez a, ez a szám, ez, ez tulajdonképpen sok vagy kevés? Mert, mert e, két millió ember vagy egy hát millió 7-10 millió emberi Magyarországon vagy, vagy, vagy Budapesten, most ez provokatív kérdés. Én radikálisan fogom fel a dolgot, egy is sok, hogyha hmm. azt vesztük, hogy ez milyen életet jelent. Ne, abból oldalról próbálom ezt megvilágítani, hogy ha ők egy költségvetési probléma, akkor, akkor ez a szám, ez, ez mennyire lenne igazán nyomasztó? Hát ez nagyon nyomasztó, tehát konkrétan ez a, ez a szám, ez a közterületen élőkre vonatkozik. Igen. Tehát a, a, az ellátásban nem ennyien vannak, ennyi jóval Igen. többen vannak. Uh -huh. en, ennyi, aki utcán tölti az éjszakát. Uh -huh. Tehát teljesen közterületen, és ebbe mondjuk még, még így is nagyon sokan előfordulhat, hogy nem kerülnek bele. Tehát, hogy olyan területeken vannak, Budapest határán éppen kívüleső eső területes területek, nem lehet. A Széchenyi i terület. Bár, de, nem. de az igen, az is terület. Persze, bárhova, erdőbe. Tehát ö, ö, ö, rengeteg bocsánat, ellátási terület van, ami ilyen erdős rész ö, külvárosokban, 16-17. kerület, 15-dik kerület. Basotvalány, énként e, e, látom ezeket. Mm -hmm. Ilyen fólias átrak, meg mm -hmm. mindenféle összeeszkábált valamikben tengődnek, és hát a lehetom képzelni, Elég sokan az erdőben is telepet fölvernek, például a a, TV, a Budai hegyekben is tarttam már. Tévé torony mögötti területem, tudom azt hogy hívják. Az Széchenyi az a, hegy. Széchenyi de annak biztos van valami neve, az ilyen erdős, bokros rész, és ott találkoztam például egy egész komoly teleptel. Hát vannak, több helyen vannak ilyen kolóniák, tehát hogy van, ahol 6-8-10 társaság is együtt él. Uh -huh. Hát egyrészt jobban meg tudják védeni egymást. A megélhetést is könnyebben meg tudják oldani a különböző beszerzéseket. Na most a kérdés az, hogy ugye vannak ezek a szállók. főleg ilyenkor tévíz januárban izgalmas a kérdés, hogy, hogy most milyen alemban mennek be oda, milyen alemban nem, és akik nem mennek be, miért nem mennek be, miért inkább. Tehát mi a igazság ebből a dologba? Hát... Ennek sok, sokféle magyarázata lehet. Tehát egyrészt tele vannak a, a szállók, a uh -huh. Tehát 1500 embert nem, nem tudunk elhelyezni. De hányan vannak? Mert azt mondtad, hogy csak 1500-2000 ember alszik kint. És az ellátottak száma ennek a... Tehát... E e ezek az emberek, ezek minden látottak. Úgy, úgy értettem, által. hogy aki a hajléktalansággal küzd, az a szám sokkal nagyobb. Hát, ez nagyságrendileg, sokkal mm. nagyobb. De az 10-20 ezer, vagy mennyi? Hát nem tudom, nem akarok butaságot mondani, de hogy tehát van Budapesten 68 szervezet. Van bejegyezve hajléktalan ellátó szervezet mm. pontosabban. Ö, ha jól ez mint a utcai szocmunkával is, nagyon sok van persze. E, és hát sok helyen van, ugye? Melegedők, menhely, tehát menedék, átmeneti száró, nem, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Ez Ez egy erős. Akkor tíz tízezeres ez, ez, egy, ez egy jó, egy nagyobb kisvárosnak a. Hát, az biztos. Hát, uh -huh. hát csak a BMSK-inak a, BMSK a, a, a szálló befogadó képessége. 130 körül van a női, ha jól tudom, és 200 körül az van a férfi. Melyik? a Dózsa -dőrgyúton. Van egy Ami annak nagy szálló. Tehát az az egy, na, ott is több száz ember van, és, és sok, rengeteg ilyen. Uh -huh. <kül> Most mi az igazsága, a közbiztonsága kapcsolatban, tehát, hogy arra javarkoznak, hogy nem szívesen mennek be, mert hogy ott elmes, lopják, meg ilyesmi, meg hogy Hát van, ahol előfordul, de ugyanakkor azért sok, sok olyan éjjeli mennedékei van, ami, ami nyugalmas, csak közben ez, ez egy elterjedt uh -huh. dolog. Másrészt meg az ember nem szívesen változtatja. Tehát, hogyha hozzá van szokva ahhoz a uh -huh. egy bizonyos helyszínhez, akkor nem tudom, nagyon sokat gondolkodtam, de nem tudom igazából megmondani. Nem hittem uh -huh. még rá, hogy miért nem mennek be, mert hogy igen, ezt mondják, hogy, hogy, a, a, hogy kirabolják, megverik, és tényleg előfordul ilyen. Van, van ahol ö, Elég, elég rossz a közbiztonság, hogy úgy mondjam. A de javálogatja? Hát igen. Uh -huh. Egyébként eszciteket is érint a szociális munkásokat, tehát magyarul volt, van olyan nagy atrocitás érveneteket? Hát előfordul. És uh -huh. békén, buzon innen. Nem hát olyan sok van. Uh -huh. sok van. Ott utánam dobták a, nem tudom, uh -huh. ételt. Ez ruhát. Ez egyébként gondolom, hogy és is. Ez, ez mennyire mondjuk úgy normális reakció, amikor valaki egy, egy kilátástalan helyzetben tehát, Teljesen normális, abban a helyzetben már. Na, Na, akkor Mennyire van leépülve? Itt van itt a kérdés, hogy hogy lesz valakiből hajléktalan? És már ezt, ezt, ezt, mennyire lehet ezt így, így, tipizálni? Nem lehet. Bárki, bár, bárki lehet, bármilyen élethelyzetből utcára kerülhet az ember. Én szerintem, tehát hogy, hogy akármilyen, tehát ugye, a, a, amit tudunk, ez a válás az, az nagyon sok van. Munka elvesztése, vállás, a feleségnél marad a lakás, vagy a férnél, ugye mindig azt mondják, hogy a feleségnél, de az se biztos. Tehát azért rengeteg olyan van, hogy az asszony kerül utcára, mert a, a bíróság, a férjének, itt a gyereket, meg a lakást, rengeteg ilyen van. Hát ezek a, mondjuk, nagyon sok ilyen van, aki, aki ilyesmi miatt munkahely. De, de egyébként bármi, ugye állami gondozásból kikerültek, rengetegen vannak fiatalok. 20-22 évesek. Tehát egyszerűen egyrészt, ugye aki már ott született, vagyis pontosabban megszületett, és utána a rövid időn belül bekerült az állami gondozásba, hát nem sok esélye van integrálódni, azt gondolom. Bármilyen, van utó gondozás, ugye, de hogy, hogy 20 évet eltölteni egy intézményben, az hát intézményfüggőség. Mm -hmm. Tehát ugye egész életében egy vekni kenyeret nem nagyon látott egybe ezt is felszeretették uh -huh, neki. Uh -huh. uh, nem, nem nagyon van esély rá, hogy utána elvássa magát. Pláne, hogyha ugye 18 évesen kezdődik meg az utógond, tehát egy, egy felnőtt embert egész életében uh, tanult valamit. Nem nagyon ismerem az állami gondozást, csak így, amennyire így képzelni, de hogy azért nagyjából ez így van. és. és uh fiatal felnőtt, de mégis már felnőtt, tehát hogy az 18 év már olyan nagyon nem fog egy teljesen újfajta, és olyan rövid idő alatt, két-három-négy év alatt nem tudja azt, a, azt a, az élet megtanulni, ami szükséges lenne. És mennyire van esély általában, akik már ilyen helyzetbe kerültek, hogy az integrációra hallottam olyat valakitől, hogy ha valaki egy éven belül nem tud visszajutni, akkor annak már igen nehéz, mert megszokja. De mennyi, mi a tapasztalat, hogy vannak -e erre példák? Hát, talán... Van, van ilyen. Tehát ez teljesen valós dolog, hogy megszokja. Ugyanolyan, mint a munkanélküliség. Tehát egy idő után ennek megvannak a fokozatai. Néhány hónap után, ugye belekerül, és ha hát tervezti a munkáját. Uh -huh. Depressziós a többi. És ez ugyanez csak még mélyebben. De van a... a, a az integrációra is, tehát hogy a, a rehabilitációra is azért van példa Jócskán, és vannak szervezetek, ahol erre vannak képzéseket tartanak, utána munkát biztosítanak, tehát ilyenkor szállás, tehát egy komplet programokat indítanak. Van több ilyen. Tehát ez egy olyan munkaszállás, hogyha már van munka, munka van, akkor is. is? Nem, tehát ilyenkor bárhova. Tehát a, a, a hajléktalan ellátó szervezet készít egy ilyen komplet programot, amiben, megvan, amiben ben, beletartozik a, a, az elhelyezés, az ellátás, a képzés, majd utána próbálnak munkát is biztosítani. És hát ilyenkor ugye mondjuk a, a, az élig helyről, helyről elhelyezik bérlet, vagy munkásszállás, mm -hmm. vagy, vagy, vagy bármilyen. Tehát albérleti támogatás, és ez mind a fokozatosság elvét követve. Vannak ilyen programok, de hát mondjuk persze a program az még mindig nem biztosíték arra, hogy, hogy, hogy végig is csinálja. Mm -hmm. Szóval azért az akarat elően kívül is még ezer más kell ahhoz, hogy, hogy vissza tudjon illeszkedni. Uh -huh. Tehát egy ember meg a, a szervezet ö, kevés ahhoz, hogy, tehát ott nagyon sok oldalról kell támogatni az embert ahhoz, hogy, hogy ö, így. És mennyire stabil, hogy mondjam, a, a, a kör, akikkel találkozol? Tehát, hogy ö, ugye van egy reménybeli réteg, aki kiemelkedik belőle, egy másik, aki melyik éppen belekerül, hogy egy év alatt ez mennyit változott. Ö, ö, elnáltásod szerint? Nem nagyon. Tehát elég stabilabb. Hát a területeken stabil emberek vannak, uh -huh. nagyjából, amennyire én tudom mindenhol. Uh -huh. Tehát én nem ismerem egész Budapestnek a, a, értek, az elnáltási területeit, de hogy ugyanazok. igen, tehát a te, ugyanazon területen általában ugyanazok laknak uh -huh. éveken keresztül. Ugye megvan az a... a... Van egy telefonunk, Most fölveted a sztabifel, Hát, csak itt a technikai Nessék, Jó napot kívánok, hallgatom a műsorukat, és meglepetéssel hallom, hogy 68 hajléktalókkal foglalkozó szervezet van Pesten. Ez így igaz? Akkor egyszerűen nem értem, hónapok óta telefonálgatok, próbálkozom egy embernek a sorsával és sehol semmi megoldás nincs, mert törvényre hivatkoznak. Az emberi méltóságot védő törvényre hivatkoznak. Ezt hogy tetszik érteni? Hát a menhely alapítvány azt mondja, hogy nem tehetnek semmit, ha ő nem akar együttműködni. Forduljak a rendőrséghez. A rendőrség azt mondja, hogy hát hogy képzelem én azt, hogy erőszakkal fölépjenek, mit szólnék, ahhoz mondja a kis tisztviselő, ha engem akarnának erőszakkal valahonnan eltávolítani. Na most ebben az esetben, és gondolom más esetben is, a hajléktalan már nincs a teljes esze birtokába, tehát nem biztos, hogy meg tudja határozni, hogy ő neki most hol jó, ez az egyik. A másik pedig nem álságos, nem álszent emberi méltóságra hivatkozni, az méltóság, hogy a, a fal tövébe vagy a bokor alatt fekszik egy ember és most esik rá, hogy hó. No, azért telefonáltam, mert olyan kedvesen, olyan szépen beszélnek erről. Tegnap a metropolúságban is egy nagyon hosszú cikk foglalkozott ezzel. Itt van ez az egy ember. Ezen az egy emberen, a 68 szervezet közül nem tudna valaki segíteni? Itt van a bokor alatt, esik rá a hó. És május óta itt van és a menhely alapítványa, a Mirai Szent Miklós, a, a, a polgárőrség, a, a, rengeteg helyre telefonáltam És ez az ember itt van, és itt fog meghalni. Vagy a betegségei miatt, vagy megfagy. Nagyon kérem, hogyha az a fiatal ember, aki jól ismeri ezt a helyzetet, tudna valamit tenni, ez a pillangó parkban van, a 14. kerületben, szembe a metró kiárattal. Köszönjük szépen. Köszönjük, hát folytassuk ezzel a gondolattal. Ebből két dolog van. Ha ez én is találkozom egy ilyen szituációval, akkor hát az ember először is tehetetlenséget érez, hisz, hisz magánemberként egész egyszerűen elképzelni is ezt tudom, hogy, hogy mit, mit csinálhatok. Hát elvileg haza lehetne vinni valakit, de ennek, ennek a kockázatát általában senki nem meri fölválni. Pláne a családja van, ez meg az, ez nem is teheti meg nagyon sokszor. A szervezetek, akik léteznek és fölívsz, azok azoknak valójában megköti, ez a, mi köti meg a kezét? Hát azt gondolom, hogy ha az, is, ne, akkor is az ember tehát hogy nem, hogyha ő nem akar, tehát ha már haza tudod vinni, akkor el is tudod vinni éjszakai éjjeli menedék helyre egyszerűen azért, mert ő nem akar, amiről az előbb beszéltünk hogy különböző atrocitások életik a, a, ettől félnek és az tény, hogy embertelen körülmények között vannak, de hát én nem tudom, én nem vagyok ennek a jéve, hogy én mondjam meg, hogy mi a jó másnak. Tehát de nyilván, nagyon te, sok Mert sok, van. sok emberrel találkoztál, és ebből gondolod azt, hogy, hogy az nem jó segítség, ha mondjuk azt mondanád, hogy néz ember, hát megfagysz, és most polunk és elviszünk egy Tehát, hogy ö, ö, és egyébként meg az csak a még rosszabbat szült, tehát az, hogy most történik, hogy erőszakkal próbálunk. Tehát az én embereket azért erős rábeszéléssel be lehet vinni, vagy általában el is jön az emberrel, pláne hóesésben, mert hidegben azért csak-csak így rá tudjuk őket beszélni, hogy, hogy vagy egy melegedőbe most... <kül> ilyen fűtött utca, szerűség kettő is nyílt most Budapesten. Az <gül> mi csinálja? Hát nem egészen fűtött utca, mert ez a, a, az oltalomnak a, az egyik intézménye, de, de ugye az aluljáró program keretében nyílt a, a déli pályaudvarban egy, egy aluljáró rész. Ez általánk le részét így van, van, és ott Némi fűtést is próbáltak berakni. Valamint a nyugati vályaudvar hmm. oldalában van egy szintén ilyen melege, amit éjszaka lehet használni. Tehát, hogy akik az aluljáróban voltak, meg hát bárkinek. De Tehát bárki Ez a legalacsonyabb küszöbű ellátás, ami nem is, igazából nem, még nincs kialakulva. A, a hölgy mondjuk telefonált egyszer-kétszer-háromszor különböző. Ilyenkor lehetséges, hogy azért valaki kiment? Ah, hogy ne, az biztos, hogy kiment. Tehát a menhely az egyből tovább is adja a krízisautónak a, a bejelentést, tehát a dispatcher szolgálat. Tehát olyan az, hogy nem is... fordult, mert nem, nyilván nem. ő azt látja másnap, nap, van, hogy megint ott, ott van, van, vagy még mindig De ott van. De az is lehet, hogy el is ment a, a, a krízisautóval bement éjszakára, csak másnap megint ott van. Eleve az a területe ahol tartózkodik, tehát azon a környéken éli az életét, az ott van a beszerzési körút, ahol így a napi... Kukázik. Hát akár, vagy igen, kukázik, üvegezik, kordul, bármi. Borogatják fel ezeket az üveges konténereket a szerencsét. Hát igen, de mondjuk most próbálok a... Próbálok a, a, a, a hajléktalan ö, fejével gondolkodni, hogyha én volnék hasonló helyzetben, és ö, hát nyilván azt jelenti, hogy az igényeimet már nagyon leszállítottam, tehát magyarul akár a hideggel, a, a hajlékkal kapcsolatos ö, igényeim más, más kategóriában vannak, nem a meleg fűtött szoba meg a fürdőszoba lesz az érdekes, hanem esetleg, hogy az egyik mit tudom én, ilyen falbeúró az jobb, mint a másik bokor esetleg. Tehát, tehát egészen olyan, csak egy próbám elképzelni, hogy ez hogy lehet, meg kell mondanom, hogy azért is gondolom ezt, mert hogy ez, ez, ez reális, hisz a világnak a másik felén, például Indiában, ahol azért jártam itt néhány alkalommal, ott embereknek a tömegei élnek hát úgy az utcán, hogy tulajdonképpen nem is hajléktalanok, de, de nagyon szegények. És, és, és még ha nem olyan szegények, még akkor is olyan mértékig egyszerűen élnek, ami a mi szemünkkel elképzelhetetlen, tehát például egy olyan szobába laknak, aminek mondjuk nincsen rendes ablaka, ugye csak egy nyilás van rajta, tehát nincs rajta üveg, és a betonon gyékényen alszanak, tehát nincsenek benne bútorok, vagy valami. És, és, és amikor azt mondom, hogy de hát miért nem rendezi beszerben, vagy csinálja, vagy ezt vagy azt, akkor, akkor talán kiadom magamban azt, hogy az ő szemében, az ő igényeinél ez neki megfelel, mert valahol ő vagy tudatosan, vagy kényszerből leszállította az igényeit olyan mélyen, amit, amit nyilván én nem bírok elképzelni magamnak. Hát azért az más. És a másik, hogy mivel azon a, ha azon a területen él, akkor meg az vált az otthonává. Tehát van egy érzelmi oldal, vagy a megélhetésének az a forrása. Tehát ha őt kivészik onnan, akkor, ő, akkor a bizonytalansága az megnő. Tehát pont a biztonságát veszíti el, miközben a számunkra egy semmilyen biztonságnak nem tűnik az, ami ott van. Nem tudom, hogy... Hogy Igen. Hát, pszichológia ezt mennyire lehet így így megérteni. Én próbálkozom azért próbáltam leírni, amit én ez erő gondolok. Jó, hát így érthető, tehát, hogy, hogy valóban így a biztonságát vesztél, ugye, hogyha kiemeljük abból a környezetből, de hát mondjuk azért india persze más, meg más az éghajlat, mert minden, meg, meg az a, tehát a ugye, az, ugye, az, az megint egy másfajta szocializáció, jelvánk. tehát most nem pont indiában, de hogy akik ilyen körülmények, rengetegen élnek Magyarországon, és ilyen körülmények között nagyon-nagyon sokan, tehát, sok tízezren, de, de meg akár száz kis, kis, kis falvakban nagyon sokan szegénységben élők, tehát pont, pont ugyanilyen körülmények között. Mm -hmm. Valahol lehattani a fejüket, de egyébként nem sok a az. Mm -hmm. igaz? Igen, úgyhogy hogy de persze ez más, mert hogy ugye abba születik bele, az is, az, az egy megint más téma. Tehát ugye a hajléktalanság azért az, hogy hogy legtöbbször máshonnan kerül bele ebbe az élethelyzetbe, vagy más, másfajta élethelyzetből. De nem Tönnyel. lehetséges az, amit te említettél, hogy néhány hónap, vagy egy hív alatt kvázi reménytelen, De, vagy, hogy, hogy, hogy, hogy az alatt annyira átformálódik, hogy bármilyen életet élt előtt. Most annyira ez lett a világa, hogy, hogy mindent abban gondol. Persze azért mondtam, hogy utána, tehát a, a, a, amit elmondtál, annak a vége, az teljesen... És akkor jobb, elveszíti... Hogy, hogy, a, ...hogy a biztonságet veszíti el, hogyha a környezetből kiemelő az, az ember. De az is lehet, hogy elveszíti a, azt a küzdő, belső küzdő erőt is, hogy visszakerüljön, mert hogy az már annyira eltávolodott, mint egy másik életnek a része lett volna. Hát mondjuk nem lehet így átalásítani. tehát hogy ugye vannak nagyon sokan, akiknél már csak a tüneti kezelést tud úgymond a szociális munkás így foganatosítani. Aha. Tehát akik ak, ugye, nagyon súlyos alkoholisták, 15-20-25 éve utcán élnek, Szóval azért vannak hmm. 25-30 éve, 25 éve utcán élők is, tehát hogy, hogy a 80-as években már utcán hmm. voltak, de persze nem az a számot. Most ö, azt is hallani, hogy egy utcán töltött év az hét, évet ért ér, ér, föl, most mennyire tapasztalod, vagy, vagy szóval, hogy ha ezért kérdezem -e, hogy ilyen hosszú ideje hajlítanak találkozni, hát, akkor ez hogy van valójában? Elmondnak egy történetet, ne én... Ö, <coughs> tavaly februárban még találkoztam, és hát volt egy kliensünk a kollégámmal, aki hát akkor már így nem tudom, egy-két pár hete foglalkoztunk vele, és konkrétan utcán, előtt Vámpánál újságozott, és hát próbáltunk vele valamit úgymond kezdeni, tehát kigondozni, elhelyezzük át, mert is alkoholista volt, tehát hogy elvonóra rehabilitációs intézetbe beutaltatni, és hát így szedtük össze az adatait, beszélgettünk, hogy hogy, hogy volt milyen iskola, hova járt, hol hmm. lakott, mit tudom én, és így elmondta az életét, hogy általános elvégezte, szak-középiskola, autószerelő, bla bla, utána bevonult katonának, Nagykanizsára, mit tudom én, és akkor, hogy. Tehát, hogy kiderült, hogy ugyanott volt katona, ahol én végül is akkor már ugyanis kérdezik, hogy hogy is volt ez, vagy hol, meg mikor pontosan, és kiderült, hogy egy körletben laktunk mi fél éven keresztül, tehát, hogy együtt vonultunk be, és ugye fél évig az első időszakban, ami egy, egy, egy szakaszba voltunk. Tehát gyakorlatilag egyidősek volt. Abszolút, de hogy fél évig együtt is éltünk tulajdonképpen, mm. és nem ismertem meg, tehát, hogy, hogy ez csak arra, hogy mennyire öregszik, vagy, tehát, hogy egyszerűen föl sem merült bennem, hogy mi egyidősek vagyunk, és hogy így ránézésre is, és azóta is találkoztam vele, most bekerült azóta egy átmeneti szállóra, meg úgy is most úgy néz ki, hogy, hogy jó ideje alkohol, fogyaszt meg, meg van borotvákhoz a de hogy még így is így elég nehezen felismerhető. Tehát, hogy csak így az öregedés, meg a, a, hogy mennyi évet veszel az ember életéből. És Például hogy lett hal egy ember, ez el tudom mondani, hogy Név nélkül természetesen, hogy emberi okot is alapul vegyük, hogy, hogy, hogy ő töltenetéből ez hogy jött ki? Hát ez egy altoszeredő volt, Ez az egy az pont, igen. Ezeket és igen. És ugye főleg abban az időben ez egy nagyon menő szakma igen. volt. Ugye abban az iskolában nem lehetett bekerülni szintet, tehát egy majd, hogy nem olyan nehéz volt, mint egy gimnáziumba bekerülni. 80 85 -be. és Hát azt elvégezte, hát a családja is olyan volt, hogy, hogy nem is tudom, már talán az apja nevelt egyedül, vagy az anyja, és nem, nem a szakmájában dolgozott hát ez a tipikus munkás szálló, tehát leszerelt munkás szállóra került, és így tengél, tengődött, tehát sokáig dolgozott, tehát évekig volt munkahelye, meg munka viszonya. tehát végül is valamennyi nyugdíjat is lehetett intézni neki, de hogy, hogy hát a tengődés, nem gond, tehát a kapcsolatai beszűkültek, vagy ki sem tágultak ugye a befejezt az iskolát, az osztálytársak ugye lekoptak, katonaság, nagyon sokszor van az, hogy például a, a, a, a, a hajléktalan férfiaknak a nagy része, a katonaság például a legnagyobb élmény, mert hogy akkor ugye annyira sok minden, semmi nem történt végre, de mégis annyira sok minden történik az emberrel, meg ugye az iskola, tehát hogy 40-50 éves emberek, <kül> Hogy, hogy, hogy igazából semmi nem történt, úgymond belük az életben, és, és ugye nem volt, takután a kapcsolatai, munkahelyi kapcsolatok, ugye kollégák voltak ennek az illetőnek is, aztán, de hát azok nem olyan szoros kötődések, hogy nyilván nem volt ki, a problémája volt, nem volt kihez fordulni, hagyatkozni úgyhogy szépen így elkallódott, vagy Tudom. De Csak. rengetegen vannak kizárólag igazából. Hogy... az esetben hol, in, hol kezdett ö, ö, mondjuk döntő szerepet játszani? Ebben nem, nem döntő szerep szerintem az Am alkohol. Tehát ö, annyira ívott, azt gondolom, mint bárki más fiatalon, tehát, vagy, vagy a katonaságnál, meg nem tudom. Tehát hogy persze utána nyilván, tehát miután már egy, egyre súlyosabban Igen, amikor, belekerült ebbe. Amik, a... tehát, tehát, ö, ö, sokan nem gondolják, de az alkoholizmus az egy betegség. Tehát maga az a, az a, az a tény, hogy valaki az alkohol rabjává válik, annak biokémiai okai vannak. Tehát bizonyos emberek erre kifejezetten érzékenyen reagálnak, és Szinte egy pohár e, e, bor, vagy egy kupica pánikán indíthatja őket az alkoholizmus útján, mert kialakul nagyon gyorsan ez a vágy az alkohol iránt. Ennek egész ilyen fiziológiai okai vannak. E, tehát ez egy mérekként hat a szervezetre, van, aki ettől e, távol van, és hát meg tud maradni mondjuk a kultúrált alkoholfogyasztás szintjén, de akit, akit ez magával sodor, amikor, amikor ezen, mert, mert mondjuk hajléktalanként a legtöbben úgy tűnik, úgy tűnik legalábbis ki, hogy, hogy valószínűleg isznak. De, de az alkohol vitte őket oda, vagy pedig olyankor már. Nagyon sok olyan, bocsánat, nagyon rengeteg olyan hajléktalan van, aki egyáltalán nem Tehát ez nem iszik. Hát, egy kicsit téfit. Ingen, Jó, az, hogy az összesorléktalan a, a holista, hogy... az hogy... Hát igen, de nem, nem, nem adok nekem, úgyis borra költi, úgyis pálinkára költi. Igen. És egy, tehát, hogy, hogy, azt sem bizt, tehát, hogy így, ránézésre, ránézésre sem hát ránézésre... Sehet, hogy látszik, hogy ő hogy, hogy, hogy most iszik, vagy nem iszik. Tehát, hogy, hogy renget, tényleg rengeteg olyan van, aki egyáltalán nem. Uh -huh. Persze nem. olyan, hogy hogy nem, és azért lecsúszik a... De... Tudja, talán. Igen, magát, igen de hogy tényleg nagyon sok van olyan, aki azért egyáltalán... Hát akkor ebben nem. a történetben konkrétan valószínűleg az hogy bejött a munkanékodiség. Hát egyrészt... Másrészt, amíg még visszatér az alkoholra, az, az is... Azért ott inkább lelki háttere van szerintem, főleg ilyen esetekben, nem uh -huh. feltétlenül fiziológiai. És hogy, hogy, hogy mert azért kezd el könnyebben, vagy, vagy azért hat jobban az alkohol, ugye a gátlásoktól kezd el sok mindent felord neki, és, és mivel hogy. hogy, hogy nincsenek ember ember? Lenni. Így van. Uh -huh. Tehát, hogy azok a kapcsolatok nincsen körülötte, uh -huh. hát nyilván egy más érzést ad neki. És például ebben a konkrét esetben ez a, a, az ember is, valami hasonló. Tehát, hogy, hogy nem voltak szinte semmilyen társas kapcsolatai, ugye már fiatalkorában sem. És rengeteg ilyen van. Azért tehát, hogy az azt akartam mondani, hogy, hogy nagyon sok esetben nem volt valami, nem, nem az volt, hogy valamilyen konkrét trauma, vagy, vagy konkrét kiváltó esetem hanem szépen lassan, hosszú évek során mm. csúszott lefelé, tehát ugye a rendszerváltás környékén, meg közvetlen utána valahogy hozzájutott, vagy, vagy megmaradt még a, a, az előző rendszerből a lakása, aztán Hát igen, a munkani kezdve sok minden más, és hogy a, a társas kapcsolatok az, az, azt gondolom, hogy nagyon fontos, és aki nincsen vagy kevés van, <gül> e, hát könnyebben elhagyja magát. Amikor, hm. amikor elkezdtetek vele foglalkozni, úgymond, tehát állalkoztatok vele, mint hajléktalannál, mi, mi, mi az, ami őt motiválni tudta arra, hogy például az Semmi, lehagyja? Nem Megmondom, hogy szinte nem tudom, hogy hogy került be. Tehát akkor én addig nagyon már kerültem arról a területről, Értem. de hogy ez eleve nagyon hosszadalmas munka. Tehát, hogy nem, ez nem napokban, meg hetekben mérhető. Tehát, hogy minimum hónapok, de inkább több, főleg amikor már ennyire valakilyen. Ilyenkor, en... ilyenkor milyen fajta mondjuk érzelmi kapcsolat alapul ki közte Hát azért a, azt gondolom, hogy hogy, hogy van. Szerintem az hazudik, aki azt mondja, hogy nincs, mert hogy, hogy ugye a szociális munkás nem folyhat bele érzelmileg egy esetben, de, de Mi az hogy azért... Lennek? Mert a másik oldalról meg hát gondolhatjuk azt, legalábbis én így gondolom, hogy ha valakit szeretnek és, és ez a szeretet sokkal többet ö, a személyessége miatt, mivel valakinek szüksége van a másikra, és ezt ő érzi, ez sokkal nagyobb lökést Nyilván ezt a szeretetet megadjátok. Hát ezzel a szeretet dolgokon vigyáznék azért. Igen, de mégis mi az ok annak, hogy nektek úgymond tartózkodnotok kell ebben a ez. Tehát ugye a tankönyvekben ezt tanítják, aztán, aztán ö, szervezete válogatja, hogy ki mit mond, tehát hogy van, aki ugye az egész szociális szférával, tehát nem csak a, a hajléktalan ellátásra gondolok, hogy, hogy ö, most ez a szeretett gondozunk meg szeretettel. Én ezzel az, azért vigyáltam, tehát egy szeretem az anyámat, az apámat, nem tudom, a gyerekemet, vagy és hogy... hogy a meg a tehát én azt gondolom, hogy egy idegen embert nem szerethetek, azon kívül persze, mintam megismerem, kialakulhat egy olyan kapocs bárkivel, de hogy ez lehet, hogy, hogy, hogy durva lesz, de nem tudom, tehát mi is így a hajléktalanokkal, meg az ügyfélem hát nem, tehát nem, nem az a dolgunk, hogy szeressük, hanem hogy, hogy egyrészt nem Kell, és nem is tudjuk megmondani nekik a, ugye a frankot, hogy, hogy, mert minden más, minden ember más. Tehát minden de benne de egy személyes segítőt lát, ő nem egy. Persze. egy, egy egy, mondjam, egy, egy. Hát az nagyon igen. jó, hogyha ezt látja egyébként. Tehát de nagyon sokszor a szociális nő személyesen kötődik, mint ahogy mondjuk a. Mondjuk József Attila, ugye ez a, a közismert példa, de hát a, a pszichológushoz a betegek yeah. személyesen kötődnek, miközben a pszichológusnak ez nem dolga is akkor nem tudja a többi beteget ellátni, hogyha lemlókkal valahol. Hát meg másképp gondolkodik az ember, tehát amikor már Igen, az érzelmek lenni, bejönnek, teljesen más kép lát az ember minden, Igen. minél elősebb az érzelmi hatás, ugye annál, annál jobban, vagy annál inkább így el, elterel, nem is az, hogy elterél az ember, figyelme, csak hogy egy más dimenzióba kerülsz mégiscsak, mert hogy... hogy hát nem tudsz objektív maradni. Tehát, ha, ha már szereti az ember. És ugye az elkerülhetetlen, hogy érzelmileg valahogy belekerüljön az ember, ugye. De, de, de azért azt így valahogy meg kell próbálni. És hát, hát persze sokszor úgy, van úgy... Mondjuk úgy, hogy, hogy nem szabad szeretni Hát igen, de hát ez elkerülhetetlen, igen. ez igen. inkább, ez inkább, én, legalábbis az én esetem, igen. ez akkor olyan szempontból érdekes, hogy, hogy nagyon sokszor van olyan, akit az ember a hát a közepére nem kíván mondjuk a szociális munkás, de hogy őt is el kell látni, és azt gondolom, hogy ugyanúgy és ugyan emberileg is, és, és hogy általában így meg is történik, azt gondolom, legalábbis egy nálunk, de hogy, hogy szóval ez ilyen oda-vissza oda dolog, vagy kettős dolog, hogy, hogy ugye egyrészt nem esetek bele ebbe a szeretett dologba, mert hogy nem tudok objektív maradni, de és hogyha utálom, meg, meg egy nem tudom, rengeteg kezelhetetlen ember van. Ugye főleg tényleg az ilyen, akik már utcán meg, meg lépcsőkön laknak. Na most uh, januárban volt egy akció, tehát egészen friss a dolog, eh, amit Alós István meghirdetett, hogy aluljárokat megtisztítja meg a hajléltalanoktól. Ez mennyire sikerült? És ez milyen változást hozott? Novemberben. Novemberben volt December ez? December 15-e volt a hm. akkor, ja, akkor lehet, hogy az ünnepek miatt elkücsösszekevertem. Na a lényeg az, hogy ö, látni egyébként, vagy ott cirkálnak rendszeresen, és időnként ilyen hallitalan külsebű embereket igazoltatnak, akiket szerintem mm -hmm. nagy valószínűséggel meg is találnak, azok tényleg azok, és a szegényeket eléggé jó fel lehet ismerni. Ez mennyiben jelentett való változást, és az, a, a te nézve ez mit jelent, hova mentek ezek az emberek, hol vannak, és így tovább. Hát, nem tudom, ez csak egy látszat intézkedés volt, tehát, hogy az nagyon ellenésző az, az a szám, a, a hány ember az aluljárókban, pláne, hogy az, az 13 aluljáróról van szó. És ö, összesen 78 ember lett helyezve, tehát 130 embert találtak a szervezetek, ezekben az aluljárókban. Ebből 50-40, valamennyi 50 eltűnt a program, ideje alatt, és 78 ember el lett helyezve. helyezve. Hát, uh, az eltűnt, az mit? Jel? Hova tűntek? Hát eltűnt a, a, a látókörünkből, vagy, vagy, vagy, vagy az területen. aluljáróból eltűnt, és uh -huh. mondjuk vagy magától beköltözött valahova, vagy, vagy ismerősök köz csapódott mondjuk az uh -huh. aluljárón kívüli területre, tehát itt igazából csak az volt, hogy te egyrészt ugye a törvényjel nem lehet megszüntetni a hallégtalanságot. Tehát az, hogy kisöpörjük az újjáróból pont télen, ráadásul tehát rendben van, 78 ember elletejezve, de 1500 másik mondjuk Mondjuk ha szóval Rossz, rossz, hogy mondjam, akusztikája van ennek az intézkedésnek, akárhogy csörjük, csavarjuk, de ha ennyi emberről van szó, ennyinek az elhelyezése meg, meg nem lehet igazi probléma. A hát probléma ott van, hogy ez, ez akkor ők voltak a kirakatban élő hajléktalanok, tehát egyszerűen ugye az aluljárók, a meg tömeg miatt őket látta a legtöbb ember, és ebből kerekített egy húritelen, át csak minden tele van hajléktalanokkal benyomást, és közben azokat az embereket, ami is egyébként, hogy minden tele van, csak... De azokat egyébként nem látjuk. Hanem, hanem, hanem jó részük uh, így hát ott Látjuk, csak egyelőre főn. még azt még nem tudják, hogy őket hogyan tüntessék el. Igen, de mondjuk mert a hogy a azt egyelőre nem tudja, hogy az él, utcán. Azt mondjuk mondjuk, azt nem látja az attömi a tömé, aki hát az Hát az azt éppen. Nem, az utcán így is azért így jönnek mennek, mert hmm. azért valahogy tehát, hogy nem tudják eltüntetni őket így varázsütésre, és hogy, hogy ehhez nem. nem nyújtottak semmiféle olyat, hogy mondjuk intézményeket nyitott volna meg a fe, főváros, vagy, vagy biztosított volna intézményeket a, bármelyik szervezetnek is ahhoz, hogy, hogy megnyíljon. Valóban egy, egy intézmény megnyílt ebben az időszakban, de hogy a, a, az éjjelni menedékhelyek 100-120%-os kihasználtságban vannak téle, a téli időszakban. És tehát ahhoz, hogy ez a 80 ember bekerült, az 80 másik meg lehet, hogy kikerült. Meg, meg így is rengetegen földön, szivacsokon alszanak, tehát csak hogy ne fagyjanak meg. Tehát így is, így is kicsi a, a, a hajléktalanáját a szervezeteknek a, a kapacitása. Tehát, hogy nem, nem tud nem mindenkit elhelyezni. Azt mondta a, konkrétan a földpolgármester, hogy, kerülni, hogy vele kerül, ezt meg fogjuk oldani, vagy meg kell oldani. Hát, a hátterét. Igen, hát ezt álltál, a hogy A főváros, de ez nem az semmit. Hát nem most tudok róla. Egy, egy, egy intézményt nyitott az egyik szervezet, de hogy azt nem a főváros uh -huh. szponzorája. Tudtom mar. Akkor már, ha már itt tartunk, beszélünk kicsit a pénzről, hogy honnan jönnek a források, adományok, és egyáltalában milyen támogatásokból jön ez létre az egész rendszer? Hogy működik? Hát van ugye, valamennyi állami támogatás is, ami amúgy nem túl sok a szervezeteknek megvannak a maga, a, tehát a, ugye egyházak is vannak, egyházi támogatások. Nincsenek olyan az intézmények, akik saját maguk működhetnek mondjuk ilyen karitatív alapon ilyen intézményeket, ami az ő... Ö, hát mondjuk a, a mártai akról nem lehet tudni, de ezen kívül... Hát van a Mirai, akkor uh -huh. hát, nem, nagyon, hát vannak, so, uh -huh, sokan egyházhoz van. kapcsolódó van. Tehát, hogy a, a persze, tehát, hogy a, a, a saját költségvetésből, a adományokból, az egyháztámogatásból és a, a hajléktalan ellátó szervezeteknek járó állami támogatásból. Tehát, tehát van egy ilyen össze... állami támogatás? Igen. Nem sok, de van. Csak a főváros? Hát... Lehet tudni? Főváros is. Kerületenként nem tudom pontosan. Jajöttem, szóval ez egy... A, mi van abból a, a... arról az oldalról, te másképp látod, hiszem te foglalkozol ennek a finanszírozásával, azért erről, erről igazából a vezetőket kéne de hát azt tény, hogy akkor ez egy, ez egy nagyon vegyes, és értelem ez egy kicsit nekem bizonytalannak tűnő forrás. Igen. Így. Szerintem egyébként tartsunk most egy kis ezeresületet, az az jó, és folytassuk. Te jó. egy kis pihenő egy ránk és meg a hallgatóra. As her body would still, oh, oh, oh, five horizons revolved around the sun. As the earth of the sun, now the gear I tasted and. Kolonzia Gábor, Bányai Géza és Nagy Gábor szociális munkása vendégünk, és Szigeti Marci is mindjárt bejön, aki szintén végül szociális munkás, ő is, Az érdekesség az, hogy a technikusunk. Ő, ő, ő, ő civil itt a, a, a civilben a, a technikusunk, pontosan, és ebben a témában benne van. Itt, Közben szólt a zene, felhoztat példaként, mégis azt mondta, pozitív példa, én egy kicsit bizonytalan voltam, Buda őrsöt, hogy hogy működhetnek a támogatások, hogy két dolgot mondtál, ha jól értettem ez az egész, összes keretre vonatkozik, hogy a hajléktalanok e, kapnak átmeneti segélyt, e, e se a Buda a meg kifejezetten, egy, ez egy, ez egy működő rendszer, és hogy ez segít valóban. Hát, ö, nem egy nagy összeg, de hogy ö, nyilván annyiban kevesebbet kell összeszedni az illetőnek, most már azért a, a, ott a város, ne annyira itt, nem itt, tudja. Itt, te én te... úgy érzem, ez, ez hogy nem, hogy mondjam, tehát az, hogy segít, lehet, hogy nem maga az összeg, de a maga, a gesztus, hogy, hogy valamit kap. Nem a, nem, tehát itt nem a, a pénz az, ami segít, meg nem a, tehát a a város, nem a városnál, nem az a lényeg, tehát nem a pénz, hanem hanem egy csomó olyan ö, ö, szolgáltatás van, uh -huh. a, ami tehát nagyon sok embert el tudnak helyezni albérletbe. Tehát az, hogy van, több, van... Tehát ez egy kisebb település is. Az tehát az, hogy ő, ő, ő neki van valami, hogy tudják, például nem, hogy van lakcipkártya például egy hajléktalannak? a közterületen élő, tehát lakcím tehát, nélküli. De kap egy ilyen igazolást? Hát ez van, nem. Tehát a, a lakcímkártyadat, hogyha nincs bejelentett lakcímed, akkor... De ezzel a kerülete, kerületi lakcím nélküli. De elfogadja előtt a kerület kvázi lakosként. Hát kénytelen. Mert kerületi lakos. Tehát... Ez, tehát okay. ez bármilyen települési Jó. szinten így van, Igen? tehát hogyha én mondjuk Veszprémben élek közterületben, ott ugyanúgy van Veszprém. Tehát lakcíme Veszprém, uh -huh. lakcím nélküli, pontosabban. Uh -huh. Tartaszkodás helye Veszprém lakcím hát, az Ez Az a baj, hogy ezzel munkát meg ilyesmit válni még mindig nem legyen lehet. Nem. Nem, sőt, hogyha ideiglenes lakcíme van, akkor ugye soknak van ideiglenes, most már egyre kevesebbnek, mert hogy akkor meg az orvosi ellátást nem kapja meg. Tehát, hogy akinek ideiglenes lakcíme van, olyan, mint a külföldi státusa lenne. De akkor, Péter, beszéljünk az egészségügyi összefüggéséről, mert ezek fokozottan ki van a téve a mindenféle veszélynek az egészségek a károsodásoknak. Én magam azt tapasztalom, hogy a szerencsétlenek nem bírnak menni egy idő után. Tehát a hideg az megy. És És ez le lefagy a lába. Igen. Tehát elképesztő arányban látom ezt rajtuk. Tehát ez az egészségügyi aspektus, ez hogy működik? Az ellátás? Igen. Tehát, hogy a... uh -huh. Hát van tavaly számuk. Hát egyrészt ugye a, vannak a, a nagyobb szervezeteknek van saját orvosi szolgálata, és uh, van, a, van kórház, tehát van, ahol uh, van, van 24 órás uh, orvosi ügyelet, akkor vannak kórházak, lábadozók, uh, különböző ilyen rehabilitációs intézmények, és uh, ha pedig a, a, a, az egészségügyi ellátás, tehát a hajléktalan kívüli egészségügyi ellátásba kerül bele, tehát ugye van tajszáma, mindenkinek van. És e, ugye, hogy, hogy tehát azt valakinek ki kell fizetni az ellátást. Ez úgy működik, hogy, hogy fedezetet lehet rátetetni a, a, a tajszámra vagy a tajkártyára. És akkor ugyanúgy tehát mivel ők nem tudják kifizetni, tehát ez egy el. Azt ki az egyik szervezetnél lehet ez, de ez állami finanszírozás, én nem tudom, hogy a társadalombiztosító. Uh -huh. Hasonlóan egy más aspektusból például, amikor uh, valamennyire biztos, hogy ismerős neked is például, hogy uh, a különböző szállók mindenféle papírokat kérnek a hajléktalanoktól. Például, ahol én dolgoztam, ott egy hétnél nem régebbi ANTS papírt, és fél ugye. évnél nem régebbi tüdőszűrő papírt kellett... Abszolvált. Minden, hiből, hogy bemehessenek? Ez minden, mindenhol. Tehát a melegedőbe. Igen, de hogy melegedőbe, népkonyhára, tehát ahol az zárt területre nem nagyon engedik be. De ez, ezt, ha valakit bevisznek az utcára, akkor ő ha valaki rakják? Hát ez úgy van, hogy akkor hogy, Türelmi időszak van. Mondjuk a sok helyen van, ahol nem, fog, nem fogadják, van, ahol fogadják. Tehát, hogy, hogy mondjuk főleg ilyen krízis időszakban azért szerintem a legtöbben fogadják, és akkor azt mondják, hogy jó, holnap intézd el a tüdőszűrőt, meg az ANTSZ igazolást. Igen, hát ha hogy nem, akkor behúzzák estére, hogyha történetesen Igen. ott fekszik az intézmény előtt, hát azt azért nem lehet úgy hagyni, és hát másnap pedig, miután kialudta magát, utána azzal a jó tanáccsal engedik el, hogy intézdel minél ezeket a papírát. De szerintem nem intézik el. De Elintézik? Általában azért. Tehát úgy van, hogy. De de például hajléktalanként bővenni egy SZTK-ba. Hát az már mennek. egyrészt van, van ott üdösszűrőbusz, van speciális üdösszűrőbusza, ami, ami, hát van olyan hónap, amikor szerintem 8-10 alkalommal is szürkülönböző. Tehát ő megy a városba Aha. mindenféle. Aha. Tehát van ennek egy menetrendje, ennek a busznak, és az én úgy tudom, hogy. Nagyon örülnek, az arra, hogy bemenjenek a, a. Nem, úgymond az embereknek, de közé, mert van, aki Mert, mert az, az eleve én úgy érzem, hogy vagyok, hát nagyon frusztráló, lehet. Hát Mondjuk ahogy... azért nem minden hajléktalan van ilyen állapotban, Aha. tehát azért. Van sok olyan hajléktalan, és akire nem gondolná az ember, vagy. a volt olyan napokban utcáról, konkrétan este tízkor vittem be utcáról olyan embert, hogy tehát így, ha a buszon látod, akkor nem gondolod róla az együtt, hogy így a takaró alól mászott ki, de, de tehát így öltöny, zakó, tök. Csip, Persze. Hát, Legyetek olyan hajléktalan van, akiről meg nem mondaná az ember az utcán járván, hogy ő, hogy ő hajléktalan. Jel. Hát és számon. akik a szállón élnek, ugye ők is azért már valamennyire rendezettem, tehát az átmeneti szállókon. De hogy van, aki amúgy konkrétan közterületen élő is, bemegy akár a, a kerületi is, hogy mondjuk van, hogy éppen... <kül> A busz legközelebb csak a jövő hét végén van valahol, vagy most mondjuk ma hétfő van, és akkor csak jövő csütőtököl lesz, akkor bemegy a kerületibe valamelyik kerületibe, és akkor ott megcsinálják neki. Eddig most már nem nagyon szívesen, mert hogy ugye fél évente kell, amit amúgy nem lehet, tehát amúgy évente lehet leghamarabb menni tüdőszűrésre, de ugye a mivel hogy sokkal jobban vannak téve a különböző tüdőbetegségeknek, mi a tapasztalat, milyen betegségek a leggyakoribbak, ezen kívül amit már mondtál, ugye hát a, a, ezek a, hát e, a ízületi hodás, azt, a az van látszik az szálnátszikis, betegség, betegségek tüdőbetegségek, TBC, az ivás miatt? mindenféle, mindenféle, mindenféle, különböző fekélyek. Te jó a... igen, amit mutogatnak is, hát igen. Ez egy érdekes dolog amúgy, tehát megint egy más aspektus az egészségügyi ellátásnak kontrahajléktalanság, hogy ugye hétről hétre, vagy fél évről fél évre kell különböző papírokat bemutatniuk. Ezzel is egy bizonyos fajta rutinba kényszerülnek. Ez egy érdekes dolog, hogy így még aztán a munkakeresés is nehezebb lesz nekik. Erről sokan panaszkodtak, nekem is régebben, Először némileg kétkedve fogadtam ezeket a panaszokat, de aztán abszolút látszott, hogy ebben van igazság, mert azt az energiájukat eleve nehéz őket motiválni, ugye a, a, ez attól is függ, hogy milyen régóta vannak az utcán, vagy milyen régóta vannak akár szállón, ami persze sokkal jobb helyzet, de hogy az a mindennapi rutin, vagy heti rutin, egyeseknél mindennapi rutin, hogy különböző orvosi papírokat intéznek, tehát na, több adminisztrációt kell intézniük, mint egy úgymond nem hajléktalan embernek. És ez hát, a energiát is. elszív tőlük eleve. Igen, tehát hogy mondják azt, hogy, hogy mit akar, annyi ideje van. Tehát hogy miért nem csinálja ezt, meg azt, ráér egésznek, nem csinál semmit. Tehát ez egy nagy téfit, mert hogy ugye neki ugyanúgy össze kell szedni azt a napi 500 vagy 1000 vagy tehát nem négy-öt ezer, amennyi egy középosztálybeli embernek van, hanem az 1000 1500, már 2000 az mennyi. De hogy ezt azért össze kell szedni, tehát kukából, mit tudom én, innen-onnan. És hogy ezzel elmegy a nap. És hogy ezért is nehéz egyébként a, a gondozás is olyan értelemben, hogy a kigondozás, mert hogyha elmegy dolgozni, akkor ott nem kap naponta fizetést. Tehát hogy elhagyja a területét aki ilyen élethelyzetben van, nem valószínű, hogy mondjuk egy bank irodájába kerül be, vagy nem tudom volt tehát elég, elég tud, alacsony szintű munkahelyre tud az menni, az ónapod, és így van, nem tudja megfinanszírozni, nem beszélve arról, hogy nincs honnan bejárnia dolgozni, ha csak nem mondjuk hajléktalan szállon lakik. Amik ő kemény, Igen. honnan... Igen. De például éjjeli menedékhelyről nem nagyon lehet, mert hogy, hogy ugye ott estétől reggelig, hogyha mondjuk éjszaka dolgozok, akkor nincs hova menni aludni. És egyébként így is nagyon sokan járnak menedékhelyről dolgozni, vagyis hát úgy, hogy utcani, utcán élők. De hogy ezért is nehéz, hogy elhagyja a területét, akkor nem tudja közbe összeszedni azt a, a megélhetéshez szükséges ö, dolgokat, a, a, amik ö, kellenek és elhagyja a területet hosszabb időre, egy-két hétre is, akár, vagy, tehát hogy félő, hogy nem marad meg azon a munkahelyen, és utána, hogyha visszakerül, akkor elfoglalják azt a helyet, hogyha ha bemegy mondjuk például a menhelyre is, ezért is nem szívesen mennek be sokan, de elhagyja a területet, és elfoglalják. Tehát az, amit is mondta, ez egy jó megszokott helyen, ki kialakította ott a kis szállását, és... Talán két nap éjszaka oda, megy más volt ilyen. És akkor szoktak én is adni gondolom. Nem tudom, előfordulhat, de hogy ezért nem szívesen adják el, és hogy igen, szóval ideje sincsen. Most Plusz ahogy mi beszélgetünk, beszéltése. és hát tulajdonképpen erre, mi a zene alatt a rá is kérdezett, ugye a, a megoldásra, hogy milyen megoldás látsz, és hát ahogy, ahogy beszélsz is, a mint segítő is egyfajta hát egy bizonyos fajta a érzek a a mögött, tehát vagy, magyarul magyarul ez egy ilyen állapot ö, föntartás vagy segítés, hogy az embereknek ne nek, valami teljesen borzasztó helyzetbe, de az, hogy nekednek reménytelen helyzetbe, az a reménytelenség, azt nem, nem érzem a szavadban, hogy, hogy igazi megoldások lennének. Hát ugye a prevenciót szokták mondani egyrészt, de hát az is ilyen szempontból meg nehéz, hogyha az, amiről az elején beszéltünk, hogy a, a, a társas kapcsolatok, a szocializációs közeg, hogyha nek a hiányát egy bármilyen rendszer nem tudja pótolni. és Mert tulajdonképpen hát ez a kérdést, lehen, lehen, lehet, ezt, lehet, 20, ezt lehet, 20 évvel az kellett volna legtöbbször hát, ö, igen. Igen, ö, kezelni, amihöz pedig hát tulajdonképpen nagyon nehéz a társadalmi szinten felelőseket ö, találni. Igen, igen. Van. Akkor arra beszéljünk addig, hogy szinte ez is fölmerült, hogy ezek a szociális munkásokat oldaláról nézve a dolgot, hogy ők hogy élik ezt meg, mennyire megterhelő ezt a munkát végezni, mennyire fenyegeti őket a kiégés veszélye, ami úgy általában az ilyen szociális területeken volt dolgozókat, fenyegetés, hogy van -e erre valamiféle gyakorlat, hogy kipihenséggel, akkor váltsák egymást, szóval hogy, hogy van ez a gyakorlatban? Hát van a szupervízió, ami kimondottan erre van, erről szól, hogy tehát a szociális munkásoknak a... a tehát vannak erre szakemberek. Kével és szindróma elleni szupervízió is van. De Hát ilyen... Uh, pszichológusok? Nem, szupervízorok. Tehát ez egy külön szakma, külön szakma, amikor a szociális munkából várt uh -huh. ki. Uh, tehát, uh, Ezt külön oktatják? A segítő segítője. segítője. Igen. Aha. Uh -huh. a szupervízornak is van szupervíziója. Hát az szerintem. <laughs> Azért... Hát szuper Na és, Na, és hogy mit, csinál, mit csinál veled, hogy, hogy mondjuk te kimész minden nap, és mondjuk egy hónap után már te magad is logatod az arra le. Nézd, ez hát ilyen pszichoanalizis szerűség, és van csoportos, van egyéni, de ezt, ezt föl, a szervezet, a munkát, az, ott, nem van ezzel? Személye válogatja, de egyébként jó, jók Aha. szoktak nagyon lenni. Én nem tudom, tehát, így nekem. De egyébként tényleg nagyon jók. Tehát, hogy abszolút működnek a legtöbb esetben. Hát ez olyan, mint hogy most valaki jár pszichiáterhez, vagy nem tudod. De, de hogy a, a munkahely ez, ez, ezt a legtöbb munkahely biztosítja, és működik, és a legtöbb munkatársnak ez működni szokott. Akkor van gond, hogyha nem biztosítja a munkahely, Igen. mert akkor viszont ha jól tudom, persze, tehát de hajlamos, tehát ez, ez is, mint szolgáltatás, elég sok pénzbe kerül. Nagyon. És hajlamosak elkérni a fizetések 10%-át érte. Szóval ezért van az, hogy ö, sok szociális munkás nem jár szupervízorhoz. Meg egy kis Kérem. szervezetesebb mire megengedni magának. Nagy szervezet se feltétlenül Aha. engedi meg, vagy megengedhetné, de nem engedi meg. És uh -huh. mi a, mi a, nem volt-e arról szó valaha, persze nem ti vagytok, az igazi ö, hogy mondjam, tehát nem a ti dolgotok, hogy ebbe döntsetek, mert ti az utcán vagytok, de esetleg gondolkoztatok-e rajta, vagy, vagy a vágyálmok között milyen megoldások szerepenek, például az, hogy mondjuk, mondjuk ez ne legyen teljesen ez a feladat az a, a, a önkéntes szervezeteknek a, a, az ölébe dobva, hanem az állam mondjuk erre az egészség, vagy az oktatás, vagy a, most szociális ugye, tárca van, hogy ennek a keretében egy, egy építsen föl valamit, amivel, amivel embereket föl Fel van építve hozni. részben. Igen. Én úgy gondolom, hogy azt kéne elérni végre, hogy az állami, állami, hát igen, az átmeneti, az átmeneti szállók, azok tényleg átmeneti hmm. szállók legyenek. Hmm. Tehát ez ugye még 20-25 éve úgy lett felépítve ez az egész rendszer hogy a különböző szállók, amiket átmenetnyek neveztek akkor, ezek átmenetet képeztek a munkanélküliség és a munka között. Tehát ez a szemlélet meg hát leginkább ugye az új feudunktól a pénztől függő helyzet végre helyre kerüljön. Tehát ezek tényleg pár hónapra szóló, vagy pár hétre szóló átmeneti helyek legyenek, ahol a, az adott embereket segítő módon, aztán visszaintegrálják őket munkahelyekre. Máshogy ez nem működhetne. Igen. És ez így is van kitalálva, meg így van a szabályzat, tehát a szabályzataik is így vannak, és az szerződéseket is így kötik a hajléktalanokkal, csak hogy ugye ez betarthatatlan. Tehát, hogyha ő nem tudom, három, vagy öt, vagy hónap alatt, vagy 12 vagy hónap alatt nem tudja realizálni a helyzetét, de ezt lássuk be, hogy elég kicsi az esély rá, hogy, hogy valaki egy, akár egy év alatt is ilyen helyzetből, egy olyan helyzetbe kerüljön, hogy mondjuk béreljen magának. Uh, akkor azért, tehát mi hosszabbítják, hosszabbítják, van, aki nem tudom, már évek óta uh, átmeneti szállón él. Nem azért, mert nem akar honnan de. de persze ennek van egy olyan vetülete is, hogy, hogy ez a kényelmi dolog, amit, amiről beszéltünk, hogy, hogy tehát ez egy igen, durván hangzik, de hogy közben a hajléktalanságnak is van egy kényelmi része, ami, ami nem az. Bár de ha te, hogy a Benne szél? él az ember, így van. Igen. akkor ja, akkor, Hát egyrészt a szervezetek látnak, De hogy ezt nem szívesen mondom, mert Aha. hogyha egymás között beszélünk, akkor ez így rendben van, de hogy, hogy ez valóban félreérthető igen, dolog, igen. és hogy, hogy ebből nagyon sok nagyon dolgokat ki lehet hozni. De alapvetően ez így igaz, hogy van ilyen. De hogy de ennek semmi köze se az igénytelenséghez, se, semmihez. Tehát ez bárki, én, te bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, és ez, ez pszichológiai folyamat, hogy, hogy amiről beszéltünk, a munkanélküliségtől kezdve. Tehát egy, egy deprivált helyzet, minél tovább tart, minél mélyebbre kerül az ember, annál nehezebb. Majd eljön ugye az az időszak is, hogy kényelmes. Vagyis, hogy. Hát erős kifejezéssel, de... Kérem, Megszokható. Igen, igen. Mondjuk igen. azt, hogy, hogy bele lehet szokni, és onnantól kezdve minél tovább tart ez az állapot, annál nehezebb motiválni. De azt hozzá kell tenni, hogy azért ez kell az, az erős királtástalanság is. Ugye? tehát, tehát hogy a... Mondjuk ez a, ez, a, ez a deprivát állapot, hogy hát ugye egyszerűen a depresszió képletét is alapul lehet venni, de az szerint, hogy az illető nem lát jövőt nincs jövőképe igazából Igen, a az illetően. És, és nincsen, ö, nem is tud igazán gondolkozni azon, hogy mit tudna tenni, mert annyira kiesett esetleg hát, ez állóan, egy esélyvesztettség. Hát például néha igazából, látok embereket, akik olyan kreatívak, mondjuk a ha, hajléktalan újságot próbálják árulni az autóknál valami. És egy, és egy, egy jó egészségesnek látszó és, és, és értelmes, kreatív embert látok, és azon gondolkozom, hogy vajon ő miért nem lehetne valami fajta vállalkozást, miért nem tudna indítani, miért nem tudnak összefogni, ami nem egy ilyen önmagában, mert az, hogy hajléktalan újságot árul valaki, azt szerintem az egy, az egy, az egy lehet az egy dobbantó deszka, de nem lehet egy, az nem egy igazi... Az nem lehet obbantó, de azt hiszem, szerintem... Én nem is tudom, tenni. hát még a, az se abból? lehet. Hát nem, abból egy a napi betegőt szerintem én meg tudom. Igen, de egy valami van mégis valamit, valami értéket próbál létrehozni. Csak hogy ezek az emberek úgy tűnnek, hogy tudnának valami értéket létrehozni, csak valahogy más közegbe kéne, hogy ezt meg tudják csinálni magyarul, hogy a, kvázi ne a, a hajléktalan újságok próbálják eladni, hanem valami olyan szolgáltatást csinálja, amivel később valóban meg tudnak élni? Hát ez egy ez, ilyen társadalmi kérdés is, hogy az emberek hogy egymáshoz hozzá, és hogy, hogy ugye nem tudom, sok, sokszor mondják olyan emberre is, hogy jó, elég talán aki nem az, és tehát, hogy én azért megnézném azt, és persze van előfordul olyan, hogy, hogy valaki próbál kikerülni ebből az élethelyzetből, de és akár képzelni, vállalkozik is, hogy, de hogy, hogy, tehát, hogy nem kap semmi segítséget, és, és, olyan és értelme, nem tud nem, hogy... Nem, tehát, hogyha megvan, akkor igen. is olyan értem tehát szervezettől megkaphatja a konkrét szervezettől, a szervezetektől a, a segítséget, de hogy mondjuk, teszem azt, hogy bemegy egyedül egy bankba, vagy egy... Tehát, hogy megnézed bemegy egy közéltbe egy... egy szakadtabb külső ember, még annak se kell, hogy legyen ahhoz, hogy, hogy öt követik, és amikor már évek óta az ember ilyen helyzetben van, tehát, hogy sokkal jobban ugrik eleve a mindenféle ö, ugye olyan, olyan kommunikációra és kommunikációra, ami a, a, az ő hogy mondjam, személyiségét vagy vagy, vagy sértheti. szinte minden ember ilyen, és hogyha állandóan ahhoz vagyok, hozzászok, vagy folyamatosan engem bántanak, eleve fel vagyok erre készülve. És sokkal jobban ki van hegyezve arra, hogy hogy viselkednek vele. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz. És például, hogy az egészségügyre visszatérve, hogy, hogy tehát bekerült kórházba a mentősök nem szívesen viszik el például az utcáról, a aki, tehát az már nagyon-nagyon rossz állapotba kell például lenni. És hogy bármilyen intézmény, ami nem hajléktalan ellátó szervezet, hogy, hogy, mi, hogy milyen módon áll hozzá egy hajléktalanhoz. Én úgy érzem, hogy valami még kéne legyen. Egy kvázi hogy valami, ami a hajléktalanok bármilyen hajléktalan rendszert, hiába még bele, bármilyen rendszert, hogyha, hogyha a, egyszerűen a, a, annyira, ő, annyira hiányzik amiben az Amiben szerezhet egzisztenciát, mert az még a saját oldalon van. Mert mégis a hajléktalan újság egy, -egy olyan lépés, amely egy kvázi egzisztenciát... Tehát annak az érzését mindenképpen meg kell Hát én ezt én is ezzel nem hiszem, mert ez nem igazi Régi Hát régi szakapédelmeket szonogatnak, nem akarja ő eladni, hanem ez gyakran a kunyhódást. Tehát a legtöbb esetben ez. A árulják, nem valamilyen. Igen, igen, amit ugye a bússág elérte. és és akkor és akkor. Úgy tűnt, hogy legalább néhány emberek, mert nyilván ezt csátja minden. Hát, eleve nincs akkor a példány szám, nyilván nincs, a, nincs lehetőség akkor a példány számot kinyomtatni. Nem tudom, hogy mennyire a szerkesztőség hogy működik, de hogy egyáltalán... Milyen, azt sem tudom, hogy milyen sűrűn jelenik meg ez az újság, hogy... hogy vagy, vagy hát nyilván ez a fegyel hogy működik-e még egyáltalán. A csillagszállóra tudok, az, az működik... Az egy kiadány? Igen, is. Igen, nem, okay. abszolút, abszolút. A hajléktalan ellátó szervezeteknek azért, azért azt tudjuk, hogy nem nagyon bővelkednek pénzben, és hogy, hogy azért ez elég költséges dolog egy, egy újságot fenntartani, tehát bármilyen jelenlegi szerkesztőségnek azért kell lenni, meg aki hírve. És mindezt, kérdés, ami fölmerült fölmerült a, fölmerül egy ami fölmerülhet nagyon sokszor a mi esetünkben egyébként fölmerül a, a nagyvárosi dilemmákban, ugye a civil e, kezdeményezésekről beszélünk, ugye legfőbb a környezetvédelem kapcsán hogy, hogy az emberek néha úgy gondolkodnak, nem tudom, ti ezzel találkoztatok el. hogy tehát te elkezdesz egy, egy önkéntes munkát, alakul egy szervezet és ilyen olyan, azért mondjuk meg risztrossz pénzek ezek, tehát itt, itt senki nem csinál karriert ezekből a pénzekből. Tehát erre nem lehet, nem? Igazad van. Hm. Hát, ti csináltatok? Nem nem, nem, nem, nem. Nem szeretnék rossz májú lenni, úgyhogy... De jó, de a pénzét hm. csinálod? Olyan sok pénzért. Hát, attól függ, hogy hát ez megint csak a mentalitás kérdése, hogy, hogy mire csinálja az embert? Igazad van, és valóban lehet. Tehát, hogy, hogy nem azok alakulnak, akik tényleg azért akar, vagy nem biztos, hogy pont azért alakulnak ezek a szervezetek, am, ami a papírra le van írva, és hogy, hogy nem biztos, hogy most én nem pont az újságra gondol, hogy nem. Tehát, jó, jó, oké. de hogy komolyan, komolyan mondom, hogy nem ar arra, jó, hanem nem alapvetően. De vegyük az alapképletet. Az alapképlet szerint alakul egy egy. Környezetvédő, hajléktalan segítő ö, csoport pályázatokból, ebből, abból szereznek valamennyi pénzt. 68. Hogy. Hogy a, a jó, jó, jó. jó, jó. Nem vagyok szere... ne, a, a el, de... egy Lehet, hogy tényleg ez egy más kérdés, de nem azt akartam nem, most kérdezni, mert ez még. Az egy az másik utcán, kérdés, amit te, te mondasz. Hanem azt, hogy, hogy én azt mondom, sokszor az embereket úgy érzem, és mondják, hogy Hát uh, miért intézkedik a levegőmunkacsoport? Miért nem intézkednek a zöldek? Miért intézkedik a hajléktalan szervezet? Tudod? Tehát te, én megyek önkéntesként, csák valamit, és, és, uh, és a társadalomban én, én egy intézményként jelenek már meg, ami az állami kötelezettségek között jelenik meg, miközben nekem egy korlátozott uh, körben vagyok képes kifejteni a dolgom. Tehát nem tudom megoldani a, a világ problémáit, hanem egy bizonyos problémát próbálok orvosolni. Hát szerintem ez már egy teljesen más téma. Tehát ez, ez országosan, ez egy Magyarországon Pontosan, Egyben, hogy a civil szféra miért nem olyan, amilyennek lehet, ha, vagy amilyen mert, boldogabb helyeken. Lehet, hogy ez túlságosan hangzik, de azért nagyon jellemző erre az országra, hogy mindenki mástól várja a megoldást. Így van, egyszerű beülni a tévé elé, és akkor majd a levegő munkacsoport úgyis csinálok szigént a hajléktalan. Ö, hajléktalanság profiára kiépült szervezetek majd megoldják, majd be betakarítják szerencsétleneket az utcáról. Szóval ez egy általános nézőpont, amit meg kéne változtatni alapvetően. Két dolgot neked, kérdezni. Egyik az, hogy az emberek adalkozókedve adok, az, az milyen... Bucsánat, milyen? Mennyire adakozókedve ja. az emberek. E és a másik ezután pedig, hogy előfordulja, el, hogy hajléktalan egy idő után maga is ö, szociális munkás lett, tehát segítőré vált. Sok olyan van, szerintem igen. viszonylag sok. Tehát ugye egyrészt ott is az van, hogy, hogy ha. Tehát ott kell, kell az az előzmény, hogy például legyen érettségi ahhoz, hogy egyáltalán egyetemre tudjon menni, vagy főiskolára. Tehát, hogy csak az előzményeket. El hogy igen, nem az, az egyetem. Vagy, vagy persze. Tehát, hogy. Igen, tehát a szociális munka azért annál bonyolultabb, mint hogy... Uh -huh. Tehát sok összetevője van ahhoz, hogy most én egy utcáról azt gondolom, hogy szociális munka. Azt gondolná az ember, hogy egyszerű, de nem mégse. Tehát, hogy talán Angliában, Amerikában ezt csak egyetemi oktatásban tanítják például. Tehát, hogy egy ilyen alapképzéses vagy főiskolai végzettséggel föl se vesznek komoly hajléktanállátó szervezet. Vagyis, hogy szociális szervezetek pontosabban. Uh -huh pont azért, mert hogy sok összefüggése van, sok összetevője van, tehát hogy, hogy nem csak egy fajta valami, hogy, hogy, hogy egy, egy... Már ami fontos és eszembe jutott ezzel kapcsolatban, például, hogy a szakmák közti kompetencia is nagyon érdekes, például, hogy egy, egy szociális munkásnak már csak ezért is jó, hogy csak úgy utcáról nem lehet, nagyon tisztába kell lenni a többi szakmának a kompetenciáival, és például Adott esetben rá kell jönnie, fel kell fognia, hogy az adott embert, akivel éppen ő foglalkozik, nem biztos, hogy ő, ő elég, eléggé felkészült, vagy éppenséggel kompetenciájába vág annak az embernek a, uh -huh. a segítése, és olyankor el kell küldeni más területre például. Igen, igen. És Te ezek a ő... más területek, ezek, ezek léteznek? léteznek. Hát egyrészt mondjuk még a, a, a, a szupervízióhoz meg a kiégéshez visszatér. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a klienstől ég ki az ember, hanem inkább a szociális rendszertől, tehát is. <tos> <tos> Igen, tehát szerintem inkább, inkább így a, a tehát a munkának attól a részétől, a, a más többi intézményt, a, a, a szférától. Igen, inkább ez ki a szociális ezt ez, ez, ez pontosan hogyan érted? Hát az, hogy, hogy, tehát, hogy se együttműködés nincsen, és ez az iszonyú uh, falfejű bürokratizmus. De ami, még intézményen, intézményen belül sincs? Intézményen belül is hmm. hmm. Tehát úgy értett, hogy mondjuk egy orvos, vagy egy nem működik együtt vele. Akár de olyan mi? is van, hogy az orvoshoz beviszi az ember a szervezet orvosához, és persze attól még ellátja, de hogy úgy beszél vele, mint a... Egy hát, Igen. És ezzel ő el is ront valamit? Hát szerintem simán. Hát, hát mások, ki, hogy ki, ki kérzik, akar hogy... oda menni. Tehát egy mi beszélünk? És ez egy, egy jó kérdés. Nem el ő, ő, ő el, sokan, el, több egyetemet végzett, meg. mint a szociális munkás, igen. mert a orvosnak is, de ezen a területen egy, egy napot se. Hát igen, nem is értem ilyenkor, de hát ez nem csak akár ki, tehát nagyon sok ilyen van, ahogy, hogy mert nem tudod, hogy mit keres vagy miért van Tehát hogyha ez neki ilyen gondot okoz, akkor miért? Tehát azért ez nem egy ö, anyagi karrier, az biztos. Már de. Pontosan. Valószínűleg az lehet, az is szerepet játszhat benne, hogy a, az előző generációk, akik ezzel foglalkoznak, nekik, hát nem tudom, hogy akkor ö, ö, milyen szinten volt elméleti hát alapokletével a, a szakma. A képzés, 20, 20 éves, vosajon. 20 éves, 20 létezik körülbelül 20 éve, mm -hmm, mert ugye az előtt nem volt szociális munkára. A, ami, rengetegen vannak még, akik az előző rendszerben hát ilyen tanácsi, tanácsi, szociális osztály. Szociális osztály, vagy. Szociális osztály Igen, na most szupervízió nekik is eljön. kéne. Igen. Tudom, nem a hajléktalan ellátó rendszerben, azért ott annyira már nincsen ilyen, sőt, szerintem, bár nem tudom, én nem nagyon találkoztam, Olyannal, még vezetővel is, aki ilyen előző rendszerből itt maradt, és akkor ugye elvégezte, de hogy azért nem általános, de amúgy a szociális rendszerben nagyon sokan vannak, mm. rengetegen, főleg családsegítőkben, gyerekjólétékben, tehát egy ilyen egy kormányzati mm -hmm. intézményekben. rengeteg van. És az van. ilyen, hogy mondjam, hát nem eléggé képzett szakmabéliák, ő, azoknak úgy látod nincs meg például bizonyos kompetenciájuk hiányzik, tehát például amikor mondjuk szeretnél beszélni egy ilyen mondjuk, mondjuk egy nyámügyi valakivel mert, mert, mert gyerekekről van szó, szóval, mert én és akkor ő ott kvázi fafejű, akkor vagy bürok, nagyon bürokrata akkor amit neki nem lenne szabad tennie gondolom, te úgy gondolod ez így van? Hát igen, de papíron ő szabály szerint csinál mindent szabályosan, jogszerűen hát végzi a de ő ő hogy igen, de hogy közben nem tudsz, nem tudsz, a kezdelével. Igen, van. tehát konkrétan is találkoztam már olyan esettel, hogy egyszerűen uh, gyerek, gyereket elvették, és, és uh, az anyuka a másik gyerekét nevelte, tehát később született még egy gyerek, Őt nevelhette, állami gondozásból kikerült anyuka, tehát egész életében állami gondozásban volt. Született egy gyereke, elvette a, a, a, a gyámatóság, utána szült még egyet, azt, és egyedül nevelte, a gyerek jól, hogy nagyon sokat segített neki, aztán utána lett rosszabb szocmunkása, mindegy nem is ez a lényeg, de nem tudom, akkor két éves volt a gyerek, két éve egyedül nevelte, ellátta minden, és hát nem, nem lehetett visszaszerezni a másik gyereket és hát hogy árogattunk a, a, a, az örökbeadási tárgyalásukra, hogy, hogy nem ideiglenes, tehát hogy megszüntetik az ideglenes elhelyezést és hogy örök, állandóra örökbeadják a gyereket, holott, és ott volt a, a tehát tény volt, hogy a, tehát el tudja látni a gyereket. Uh -huh. Hát én meg pont egy olyan esetet kísértem félig, végig, hát végig nem, de az, az elejét láttam. Ami meg az ellenkezőjéről szólt, amikor meg pont el kellett volna venni a gyereket, és egyszerűen nem voltak képesek erre, ami hát ugye mondtad, hogy ez erre ember életek mennek rá. Tehát ez nem viccel, olyankor nem papírok írása kéne legyen az elsődleges szempont. Itt hát végül is aztán túlélte, ha jól tudom a gyerek, de voltak olyan hónapok, hetek, amikben én is bele tudtam látni valamennyire, hogy, hogy egy hajszálon függött az élete. Szóval konkrétan a, az államilag gondozott anyuka, aki ráadásul uh, gyanúsíthatóan elnöveteg is volt, nem nem látta el a saját gyerekét. Fizikailag éheztette. Uh -huh. ja. És így is fornap aki tart egy ilyen bebanyolítása, egy ilyen... Hát igen, ne. mondjuk ebben is benne Ján, van, a van az, ilyen. hogy azért azt nagyon komolyan menni. Tehát mondom, hogy félt. A, a szociális munkás, mert ugye a gyereket azért nagyon nehéz, tehát nagyon komolyan meg kell indokolni ahhoz, hogy el lehessen venni most már, vagy, vagy ki lehessen emelni a családból. Tehát alapvetően hogy a gyereknek a, az anyja és a családja mellett van a helye, és hát a ról szólnak ezek a dolgok, abszolút. Tehát, a rugalmatlanság mert nincsen, azon, nincsen azonnali válasz valamire. Igen. Holott egyébként lehet, hogy lehetne. Sokszor. Egy olyan gondolat merült föl bennem, amikor arról szó, hogy ez a hölgy ugye, betelefonált, hogy az a battan vissza, hogy mindenkinek emberi souverén jóval, hogy ott tartozkodjon volna akar, és nem lehet rákényszeríteni, hogy bárhova elvigyék, hogyha egyszer nem akar, és itt tovább, hogy ha valaki már tényleg évek óta tengődik ebben a rendszerben, és láthatóan nem képes magáról gondoskodni, és már úgy mértékben belemerült, hogy már nincs lelki arra, hogy hogy magáról kikapaszkodjon, tehát magyarul nem tud magáról gondoskodni, hogy akkor azért ilyeneket nem lehet vonnoksága alá venni. Hogy, hogy végülis megkerülve azt a emberi jogi csapdát, hogy akkor most őt nem, nem utasítottam senkire, semmire, így nyugodtan megfagyhatott kint mennek jogában áll megfagyni az utcán. Hát, tehát, hogy ez nem merült föl, ez, ez a gondolat? Hogy ez, ez, ez azért nagyon nehéz ilyen szóval nagyon óvatosan kell az ilyesmivel bánni, tehát, hogy egyrészt komolyan vissza lehetne élni egy ilyen, ilyen szabályozással. Másrészt szerintem Elég, tehát ke, nagyon kevesen vannak, akire, akire valóban rámondható azt, hogy, hogy nem úr a, a gondolatainak, és hogy nem úr önmagának olyan értelemben, hogy, hogy gondolkság alá kell helyezni, és... és tehát olyankor azért, hogyha valaki olyan állapotban van, az valahogy megvan oldva, hogy el legyen tünteted. de hogy ezt azért, nem tudom, amit a hölgy is mondott, hogy most azért, mert ott fekszik, nem mondhatjuk azt, hogy majd én jobban tudom, hogy neked mi a jó. Tehát ő tíz éve ott él az utcán, és... Nem tudom. Tehát, hogy ki dönti el? Vagy hogy, hogy, hogy, hogy döntöd el? Hát hogy ö... most mi, mi, mi, mi, mi a jó? Meg mit akar? Hát vagyis is egy... a standardek mindenre vannak De már. nincs. Ugye, hogy mit tudom én De hány nincs. éve De van benne a standard? rendszerben, és akkor... De és... az is lehet, hogy nincs benne a rendszerben, meg... Nem tudom, és egyáltalán nem biztos, hogy, hogy igen, tehát hogy az is lehet, hogy az ellátórendszer ismeri, most konkrétan ez a 14. kerüléset, nem tudom, mm -hmm. de hogy van olyan, nagyon sokszor van olyan, hogy betelefonálnak, kimegyünk bejelentésre, és hogy ismerjük, ismert naponta látogatjuk, de ő nem akar bemenni, de közben egyébként folyik a kigondozás, és ez az úgynevezett kigondozás, hogy... hogy Hát, hogy valamennyire integrálódjon. Ilyenkor nincs például olyan, hogy aki bejelentést tett, feltételezem, hogy megadta a telefonszámát, hogy, hogy valaki visszahívja, és azt mondja, hogy igen, ott voltunk, és ez a helyzet, és kvázi mondjuk kézben van a, a dolog, és hogy legalább ilyen értelemben megnyugtatni valakit. Mert, mert ha nem kap visszajelzést, mert ő, ő is kvázi kliens valamilyen formában, nyilvánvaló, csak egy, egy, de egy, egy, egy, egy bejelentő ilyen értelemben, de, de, de, az, de társadalmi szempontból ez azt is jelenti, hogy az ő ismét látja, ismét látja, ismét látja, és mert nem tudja, hogy mi történik, ezért ö, ö, elkezd ö, elkezd gondolkozni, hogy vajon mi van mögötte, és hát <tos> egy, egy nagy történet kerekedik az ember fejére, nem hatja, hogy, hogy nem mi lehet. Nem az volt mert... a problémája, tehát, hogy... hogy általában ilyen esetekben neki nem az volt a problémája, tehát most én hiába, hogyha én vagyok a diszpécser, én hiába hívom vissza, hogy kimentek a kollégák, tehát alapvetően neki az a problémája, hogy ő megmondja, hogy, hogy mi a jó, és már pedig az az ember ne legyen az utcán. Hát, és vég... hogy igenis, hogy nagyon rengeteg ilyen vagy, hogy tüntessék el innen tehát, uh -huh. Ez ugyanaz, mint az aluljáról, hogy tüntessük De hova? Tehát hogy jó, rendben van, hogy... Be. Tehát, hát igazán hogy ez a társadalmi elvárás, mondjuk ki magyarul, tetszik, nem tetszik, tehát lehet, hogy mondjuk az ellátó rendszer szempontjából nézve a dolgot. De a, a tüntessük el? Tehát, hogy nem, nem, nem, nem, hanem, fe, kéne a szemünk Itt de... szerintem most rá egy olyan érdekes szituáció van, amit nem tudom, de talán, talán Amerikában mondjuk másképp csinálnak, vagy más, más helyen, ahol, ahol, ahol ha valaki valamit jelez, akkor kap egy visszajelzést. És mi Magyarországon hozzá vagyunk szokva, hogy a dolgok egyirányak. Valaki jelez, és nem adunk neki visszajelzést. Nem, és biztos, hogy érdekli. Ha érdekli, akkor visszatelefonál. Ez egy Meg sokan Ez egy figyelnek az De De mondom, tehát, hogy így van, hogy sokan visszatelefonálnak, tehát akit érdekli, konkrétan dolgok. tudom, hogy ja, felhívja igen. mondjuk a 10p-t egy idő után, vagy, vagy figyeli az ablakból, hogy most uh, mi van. Sőt, volt olyan, hogy fel kellett kapu telefonálni, hogy Aha. hol van a bejelentett illető. Igen, de a szempontból talán mégis, ez Ez jó, hogyha ezek kapnak visszajelzést, mert ők, ők bevonhatóképpen ez valamilyen szintén. Nem, valami minden, hogy ez nem erről szól. Tehát, ugye nem, nem erről szól. Egyrészt ugye, a középosztály beli szemünket zavarja. Ott. Tehát akik valóban úgy a, azt gondolják, hogy segítenek. Nagyon sokan vannak úgy, hogy lépcső alatt egy utcán, mondjuk a, a budai oldalon, a kertvárosi részén is akár kinnaknak, és az egész utca ellátja őket, még az rendszeren túl is. És hogy tehát ez meg, tehát, hogy ismeri az embert, ott fekszik már X ideje, vagy ott él, vagy a sarkon, és akkor ő víznek neki le ezt, az tennivalót ruhát, mit tudom én, és hogy tényleg sok olyan van, van olyan park, élő ember, aki már évek óta egy bizonyos parkban él, és hogy mondhatjuk azt is, hogy több mindene van, mint mondjuk sok lakásban, persze ez túlzás, de hogy tehát tényleg teljesen el van látva, és igazából ettől persze folyamatosan látogatva van, de hogy akár szükséges -e lehetne, vagy igen, tehát hogy nem, akár azt is mondhatnánk, hogy nincs szüksége a, a, a, a szociális munkása, mert hogy onnan ő nem akar de, de persze rossz, ez nem így van, mert. rossz és ez sarkított dolog, az igen, azért, azért nem mondom, hogy ez persze ez sarkított, rossz rossz de hogy, hogy ross Valójában nagyon sokan vannak, akik ellátják, vagy, vagyis pontosabban adományoznak a, a, a, az ott élőknek, de hogy állítom, hogy ez a néni még egyszer sem beszélt azzal az emberrel. Hát hogy, nem tudjuk mondjuk, vagy, Nem hogy tudom, nem persze, de hogy... mondjuk. De sokszor tapasztaltok ilyet. E, <gül> okay. Hát én, én úgy láttam ezt a dolgot, hogy meg, meg lehet érteni azért a középosztál belélyeket is, mert hát, most visszatérve, amit te mondtál, Géza, hogy itt a Indiában ez elfogadott dolog, hogy az emberek végtelenül nyomott körülmények között élnek, és ezt, ezt mindenki tudomásul veszi, mert ez a hagyományok része. Én úgy gondolom, hogy azért ez Európa elnyújban is különbözik Indiától, hogy mihez nem vagyunk hozzászokva, mondjuk ki magyarul, és nem is kéne, hogy hozzászokjunk, és hogy azért valami elemény szorultajtás itt még van, vagy kéne, hogy legyen, ami valójában a keresztény hagyományaimból következik, hogy, hogy nem hagyhatom az embertársamat, aki önhibájában, hogy az... amékül, de ilyen nehéz helyzetbe került, és már nem tud magáról gondoskodni, akkor nekem kell róla gondoskodni alkalmas, mint kollektíve értem ezt így, a nekemet. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert egyébként indiában nagyon is szolidárisak tudnak lenni az emberek, hanem van egy olyan dolog, és ez itt fölvetődik, hogy ha, hogy uh, én jó körülmények között élek és ezért úgy gondolom, hogy az segítség valakin az lehet, hogy őt is föl tudom emelni abba a körülménybe, vagy hasonló körülményben, amiben én élek. És azt, hogy én lemegyek és mondjuk egy takarót adok egy a hajléktalannak, aki a bokorban tanyázik, az uh, az, az, egy, az számomra egy diszonáns dolog, mert, mert igazából nem, azt, nem egy takarót kéne adnom neki, hanem ahhoz ha kéne segítenem nekem vagy a társadalomnak, ugye itt tovább gondoljuk a dolgot, hogy neki lehessen hasonló egzisztenciál mindenki. De ez mind rendben van, tehát ez megtörténik. De azért bocsánat, mondom, de hogy egyszer valaki. Tehát, hogy de nem most nem, a kérdésem nem erre vonatkozik, hanem arra, hogy ha valaki mondjuk így segítenek egy emberen. És csak takarót adnak neki. Azoknak kell, hogy mert furdalásuk legyen emiatt, vagy pedig, pedig, pedig ők a maguk szintjén korrektül segítenek ebben. Hisz mondhatnák azt is, hogy azért a világ összes szenvedését nem tud a venni, mert kész vége. Hát Ezt így van, de, van, de vehetni, amit tud, amit megteszi. Akár figyel arra a konkrét emberre, aki az utcájában lakik, és uh, tényleg sok ilyen van, hogyha a van, látja, hogy, hogy, hogy rosszabb állapotban van, akkor felhívja a, a, a, akár a diszpéccser szolgálatot, vagy, vagy a konkrétan a, az ő ellátóját, a szociális munkását. És uh, hát most, hogy mennyire kell, hogy legyen lelkiismert furdalása, vagy hogy mennyire van ezt... Uh, én nem, nem tudom. É Tehát, hogy é ez én... nem az én dolgom, azt gondolom, de hogy, hogy, hogy én... alapvetően ez a, az volt a kérdés, hogy miért nem viszik el az embert. Azért mert... Tehát aki már valóban olyan állapot, tehát egyrészt ilyen törvény nem lehet hozni azt gondolom, hogy ilyen szabályozás, mert hogy, hogy ezzel nagyon súlyosan vissza lehetne élni, és erre föl akár tehát az összes utcán érő emberre rá lehetne ezt húzni, hogy ő nincs teljesen a, a, a saját, hogy mondjam, ítélő képességének a birtokában, vagy megfelelő ítélő képességének a birtokában, ettől, ettől mindenkit akár be lehetne zárni, mármint az utcán élőket. Mondjuk ebben van egy olyan kvázi, mondjuk, hát most azt mondom, hogy bölcsesség, hogy hát végül is mindenki a saját sorsát éli. Szóval azt azért ne gondoljuk, hogy, hogy az ember szeret a, a, a, a nyomorban meg a mocsokban élni, tehát olyan ember nincsen, ö, Kérdés, hogy mennyire került, miért, meg mennyire, hogy amiről beszéltünk, hogy ez a megszokás, egyre kerül, egyre lejjebb ugye igen, a Igen, csak gondolom, hogy a másik sorsába beleavatkozunk, az meg... De egy... mentig avatkozhatok Há, ez egy, ez, ez, egy hát, ez egy kihívás, ez egy hogy... Egy, igen. Én meg úgy láttam, most hát, hogy itt a, a, a ellenódat mondom, hogy a társadalom többi tagjának, tehát akik ugye a város egyéb lakói, járókelők is itt tovább e, is e, vannak szempontjai. E, ez e, még hogyha meg is szoktuk, hát ez megszokhatatlan mondjuk kimagyarul, de akkor is ez egy naponta frusztrálja az embert. Igen, még ha sz... el is nyomja magába, e, és mondjuk és ez elszívja az ember lelki energiáit, hogy, hogy ilyeneket lát, és, és a teljesen természetes igénye a városlakóknak, hogy ez az állapot szűnjön meg, ha másért nem, az ő önző érdekei miatt, hogy ne lásson ért a városban. Ezt tudomásul kell venni, tetszik, nem tetszik, ez tény. Már hogy öh, éreznek emberek. Tehát ember. igen, tömegesen éreznek így hát emberek, ők. jelzem, még ha nem is fogalmazzák meg. Ne, ne kelljen neki naponta ebbe, ezzel szembesülnie. És hát meg a másik oldalt is meg lehet érteni, ott is emberek jó, vannak, akire a, szintén hát, vannak jobbak. meg a mi, mi társadalom azzal sem akar szembesülni, hogy valaki aldoklik és különösen a konyhában. Ezt valóság, akartam mondani, hogy ez, ez, ez, ez, ez, ez kis egy, egy, kis egy nagyon, nagyon adjuk, vagy, súlyos van Vannak, hogy negatív példákra alá lehet hát Az Ez nem negatív, egyszerűen nem egy Ez a szokás ennek a társadalomnak, hogy ha aldoklik, eltávolítja otthonról és a kórházba hagyja őket. Hogyha valaki öreg, akkor az belakják egy öreg otthonba. Ez, ez a tendencia. Hát vannak, vannak... Tehát erre megválaszt <gül> hát végül is az is egyfajta halál, sajnos. Hát a hajléktalanság, csak ez végül. szociális halál. halál. Hosszúval hadoksult. Hát Aha. igen. És hogy ezek még egyszer hangsúlyozom, tehát ezek az emberek nem ellátatlanok, okay. tehát akire kihívják, ki, ki az, az lehet, de hogy egyrészt ez egy hosszú távunk, amivel emberekkel dolgozunk, de vagy emberekkel dolgozik a szociális munkás, és egy pillanat, azt, ez, tehát hogy, hogy aki ott fekszik az utcán, az nem, és ezt nem úgy kell elképzelni azért, hogy oda megy a szociális munkás, az utcai munkás, és megkérdezi, hogy tetszik velem jönni? Nem? Akkor jó viszlát. Tehát azért ez nem így néz ki, tehát amikor kimegy a, a szocmunkás a bejelentése, ott azért egy eh, tudom, jó, 4 óra 20 percet, akár van, vagy fél órát is eltölt a, a, a rábeszéléssel, vagy a próbákat, amik A kocsival is. Egy általában, a, a, általában autóval, ez változó. változó. De az ügyelet, a ügyeletű krízisúta az, ugye, autó, meg a... a... Az egy ilyen mentőautószerű állam? Hát, olyasmi. Aha. Igazából nem orvosok vagyunk, Tehát, hogy, hogy, De úgy értem, e hogy e egy e valami furgalapban van mindenféle, hogy... Hát, függünk, minden, minden. A megoldásról beszélünk meg itt a vége felé, hogy te látod, hogy mit, és hogy lehetett tenni. Szerintem nincs egy, egy ideális megoldás, mint hogy minden ember más, mindenkinél más a megoldás, azt gondolom, és mint hogy beszéltünk arról, hogy akik már nagyon mélyen vannak, ott tényleg szerintem csak a tüneti kezelés lehetséges, és persze attól még az ember próbálkozik, nyilván meg a szociális munkás, de hogy igazából nem nagyon, hát a többi emberre meg, tehát hogy a akiknél lehet, ott öf, folyamatos igazából a gondozás, is, és... Tehát folyamatos a, a, a, a, a reintegrációhoz való hozzásegítés És Azt most szó van ilyen közmunkaprogramokról, hogy majd a ö, hosszú idei munkanélködiek közmunkahoz fognak jutni. Hát ö, ez, nem, ez, ez segíthet? Nem, ez szerintem még rosszabb lett, mint oldalt, ez csak az én véleményem. Tehát, hogy most a... De hát az más, tehát hogy az, az a haj, nem is annyira a hajléktalanokra vonatkozik. Tehát ők nem nagyon ö, részesülnek, vagy sokkal kevesebben részesülnek ebből az aktív kuró ellátásából, mint amennyien részesülhetnének. Ugye ez megint az, hogy ott egyéb és együttműködés kell neki. Hát vagy van ideje, vagy nincs arra, hogy tehát a hajléktalan egy helyre mehet Budapestre. Tehát nem a kerületi munkaügyi központba kell mennie, hanem a halerutcába kell menni. Most a, nem tudom, Ferihegyről vagy vagy uh -huh. Békás vagy vagy honnan, Nem olyan egyszerű oda kimenni, sorbálni. Tudom, persze, ezt havonta egyszer kell megtenni, de. Uh -huh. szóval, és ezt így könnyű mondani, de az ember ugye nehezen vagy hogy mondjam, tehát így nehéz rávenni magam olyasmire, hogy tudom, hogy ma egy fillét vagy egy, egy, egy falat kaját nem fog keresni, mert elmegy a napom azzal, és semmi fejébe, mert hogy hol van még az az egy év. Tehát, hogy az ember, tehát annyira tényleg csak a mai tudnak tud az ember ilyen élethelyzetben gondolkodni, azt gondolom. És hogy ez a másik súlyos uh, probléma szerintem, hogy, hogy uh, tehát képtelenség ilyen élethelyzetben, nem csak hogy hosszú távon, rövid távon is előre gondolkodni nehéz. Nekem még egy gondolatom van, hogy ha valaki mégis úgy gondolja, hogy mert szerintem azért sokan úgy vannak, hogy nem csak azt gondolják, hogy zavarni őket a látvány, hanem, hanem valahogy szeretnék segíteni, csak egyszerűen nem tudják, hogy, hogy, hogy mit, mit tehetnének. Mi az, amit szerinted megtehet valaki? nyuttasson vala pénzt, pénz, valahova az e, eszközöket. Mi, mi az, mi az ami, amit a? Hát a pénz az mindig jól jön. Minden szervezetnek, az, az, az biztos, hogy kicsinek is, nagynak is. Az adományok is mindig jól jönnek, minden adomány elfogy, amennyire én tudom. Rúha meg ilyen is szokott jönni? Mindenhol. Hát ez is szervezettől függ. Uh -huh. De hogy eh, van, valamelyik szervezet például karácsony tálykán szokott gyűjtést szervezni, eh, olyan gyűjtést, hogy tehát kiáll egy de és akkor hát ezt nem kérek, hanem hogy aki. Nem, nem ez tudom, az a akar, másik, akkor másik ott valamit. és, és most a végén utat eszembe sajnos, de ez a, ezek a visszás, számomra ezek karácsonyi dolog, hogy most akkor e, megjelennek sokan itt, uh -huh. hogy valamire segítenek, és akkor hát osztanak ezt, azt, és akkor az év másik 51 hetében meg, meg semmi, szóval e, e, e, e, e, ezt nem is sokan tartom Sokan vannak azért, oldásra. akik adakoznak évközben is egyébként. Hát ilyenkor ugye jobban, meg, meg az ilyen bevásárlóközpontok környéke jobban koncentrálódik a, a, a, egyrészt gondolom az adakozók kedvét, nem tudom én ehhez nem értek, tehát hogy uh -huh. ez gondolom ez ilyen marketinges dolog, uh -huh. de az biztos, hogy azért sok összegyűjlik ilyenkor, és uh, abból azért uh, uh, sokáig, tehát az a mennyiség sokáig kitarthat. Hát minden a pénz az mindig jól jön. Pénz, szartos élelmiszer, ruha, uh, gondolom önkéntes munkát is sokan nem fogadnak. Hát akkor erre biztatjuk a tisztelt hallgatókat, hogy a maguk tehetsége és lehetőségei szerint segítsenek, hogyha lesz, fontosnak hogy tartják, hasa, hogy csak tudnak de, de, de azzal is biztos, segítenek, így, hogyha mert... bejelentenek ilyen eseteket, mert elképzelhető, hogy segítenek vele, tehát ne menjenek-e közömbösen embertársaink mellett, akik nehéz helyzetbe kerültek, őhimbályokból vagy annélkül, de nem tudom, magukról úgy gondoskodni, ahogy ez most a más oldalról elvárható, lenne. Tehát minden esetre az elemé szorú működjön közöttünk. Köszönjük a figyelmüket, Nagy Gábor, Szociális Munkás, Szegeti Márton volt a vendégünk, aki szinten szociális munkás, és egyébként itt dolgozik a civil rádióban. Ványai és és Kolondzsia Gábor, úgy